Nyolctól ja. tól fklár a hármaned kisabrus főpolgármester helyettes. Jó reggel. Ürzők, vigyázzatok a strázsán!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 Meghalunk, mi egy vérből valók vagyunk Hogy történjen bármik, amíg élünk S meghalunk, mi egy vérből valók vagyunk Mi egy vérből valók vagyunk Téka, mindenféle Jó reggelt, ma a 2022. február 9-es szerda van a pontos idő, két perc volt reggel 7 óra. Ez a kéfejel, csi, minden, amit az aznapról tudni kell, vagy érdemes. A netezők valami fial János, 14-e van nem felette, csak igen korlátozott mértékben ajánlott műsor minden nap utolsó adás, minden nap kísérleti műsor, minden nap meglepetés és minden nap korlátozat, apukar iszés. Nincs nagyon hideg, másra figyeltem az autómban, nem emlékszem rá, hogy hány fok van, de nincs nagyon hideg. Ettől független február 8-a van, az még nem tavasz. Egy óra múlva ilyenkor, ha felveszi Dobrev Klára a telefont, akkor már vele fogok beszélgetni. Bocsánat, 90. Tessék? 90. Akkor 9-e van. Okay. Minden, amit azaznapról tudni kell, nem nyolcadik -e van, hanem kilencedike, holnap meg tizedike lesz. Tehát, a holnap azt mondom, hogy 9-e van, akkor korrigáljanak. De látják, van nekem egy sugom, hogy annak idején én össze-vissza az időpontokat, akkor is vettek körül néha emberek, de sohasem mondták meg, hogy megmondták. Na, menjünk tovább. Szóval is tettel, egy óra múlva ilyenkor már Dobrev Klára, ha fölveszi, és hányatt 90 nagyjából... Kisambrus főpolgármester helyettes lesz a vendégem. Nagyjából tehát van egy óránk, annyi ugyan nem, de majdnem. Nagyon hosszú idő hobó lesz, mert hogy hobó talán nem tiltja le a YouTube. Ugye ez egy fontos szempont, születésnapja is lesz. A fontosság is arra, de természetesen nem feltétlenül így kell, hogy alakuljon. A Borbé Zoltánnal készült interjú imáron olvasható. Hanem is teljes teljedelmében, de szokatlan hosszú terjedelemben, a 168 órán. Hétfőn Vizin Gabriellával beszélgetek, majd 8 órától élő egyenes adásban, amit a felvétel nem sikerült, technikai hibák léptek föl, vagy őket mi léptettük fel, hogy mégis ismét telhessem a beszélgetést Vizin Gabriellával, a pszichológussal, akivel az abúzus természetrajzáról beszélgetünk Szilja ágyi Liliana kapcsán, de nem Cilátyi róla Holnap a Story magazinban leszek állítólag ezen téva kapcsán. De a Best Magazine is ír valamit. Minden, amit a holnapról tudni kell, vagy érdemes. Termék megjelentést hallottak. Sűrűek a napok, hogy a fontos a fontos talantól el tudom-e választani. Hát, hol igen, hol nem, nagyobb arányban tévedek-e, mint máskor, ezt se tudnám megmondani. Szeretném önöket egy szívességre kérni. Azt mondom, felkereste. Ha azt mondom önöknek, hogy felkereste, akkor az önök számára mit jelent? Telefonált vagy elment hozzá? Felkereste. Telefon, vagy személyes. 061 712.42. Jó reggelt! Most figyelek! Ahó? Azt mondtam, hogy személyes! Személyes! Köszönöm! Jó reggelt! Jó reggelt! Személyes! Mindenki aki sms küldött, az is azt mondja, hogy személyes. Jó reggelt. Jó reggelt. Ma már inkább telefon. Köszönöm. Összegyűjtök tíz szavazatot. Most négynél tartunk kiveteg SMS-en, együtt már ötnél. Jó Jó reggelt. Jó reggelt. Jó reggelt, személyes. Köszönöm. Köszönöm. Na még öt szabadat. Jó reggelt. Jó reggelt, személyes. Köszönöm. Jó reggelt! Jó reggelt kívánok, személyes! Köszönöm! Jó reggelt! Személyes! Köszönöm! Nyolc, még kettő, most jön a kilencedik. Jó reggelt! Jó reggel, személyes. Köszönöm. És jön az utolsó. Jöhet ja, SMS, vagy e-mail is. Jó reggelt! Jó reggelt, személyes! Köszönöm. No. Akkor elmondom, hogy ez miért is érdekes. Köszönöm további telefonokat, nem várok. Nagyon szépen köszönöm. Ennél fontosabb a hír, és benne van a teljes világunk. Különböző műsorokat, különböző orgánumok írnak meg, nincs mindig úgy, hogy a Helsinki Bizottságra támaszkodnak. Médiapluralizmus van annak az összes előnyével, hátrányával. Az ember azt gondolna, hogy a magyar távirati iroda, vagy a magyar közszolgálati rádió, vagy televízió lenne az a mérvadó helyi portál, ahol azt mondják, hogy most 7 óra 9 van, akkor senki nem vitatná, hogy 7 óra 9 van. Ilyen nincs. Az egyes orgánumok a saját szájuk íze szerint írnak dolgokról, és nincs egyesség a tekintetben sem, hogy a felkereste, a személyese vagy telefon. Önök kilenc egyarányban úgy döntöttek a magyar szó ismeretében, hogy a felkereste, a személyes. Ez a telexnél pont van. És a hír... Migel Ászló valamivel több mint 10 millió forinttal támogat eddig Márki Péter kampányát mondta az ellenzéki összefogás közös miniszterelnök jelöltje az ATV egyenes beszéd című sorában. Kedden meg a hír, hogy Márkizai egyik ismert támogatója Bigelászló 10 milliárdos üzletet kötött Mészáros Lórinc egyik cégével. A hudmezővásári polgármester ezzel kapcsolatban azt mondta, felkereste a nitrogénművek ZRT tulajdonosát, hogy megtudja, milyen üzleti kapcsolatban áll Mészáros azt mondta semmilyen közvetlen kapcsolat nincs. Az között rendszeresen van ilyen üzlet, mind a névbe vesznek ennyi. Mondta erről Márkizai. Mészáros lőgyinsz szerint nem támogatta a kampányukat, de hogyha utalt volna a számlánkra és támogatott volna, én annak is örülnék, tette hozzá az ellenzék miniszterelők jelöltéje, majd azzal folytatta. Őszintén szóba szóval a borzasztó rendszerben az, hogy egyáltalán kampányt tudunk csinálni, ez egy csoda ahhoz az egyetemisták. ezer forintjára is szükség van, meg tíz 10 milliójára is szükség van. A kérdésre, hogy akkor Bigel 10 millió forinttal támogatta a kampányát, azt válaszolta, ez egy kiragadott összeg volt, de nem sokkal többet tette hozzá. Márki Zayi szerint Melyszáros és Bigel üzlete az bizonyítja, hogy Bigel nem károsította meg milliárdokkal a magyar gazdákat, szemben az Agrárminisztérium állításával. Őszintén szóval Orbán Viktornak a legnagyobb föltulajdonos képviselője nem vásárolna Bigelászlótól műtrádját, ha az nem olcsó, vagy legalábbis nem kedvező árul lenne, mondta Márki Zayi, egyébként múlt héten tette közé a kampányszámlája forgalmát, ami szerint 2020 óta kevesebb, mint 50 milliót költött kampányra. Darabokra szedjük ezt a hírt? Beleért, vagy, én megnéztem a vonatkozó beszélgetés szővesi györgyjével. Darabokra szedjük, vagy sem? És ha igen, hol kezdjünk hozzá? 061-712-42. Nekem az a szándékom, hogy szétszedem, csak keresek hozzá. Hol kezdjük? Akkor én hozzákezdek 24.hu, tegnap reggel 6 óra 10 perc. Mészáros Lőrincég Bigétől vásároltak műtrágyát, 10 milliárdért pedig az agrármészter szerint megkárosította a gazdákat. Márkizai Péter kampányát nyíltan támogató az ügyészség által a börtönnel fenyegetett műtrágya király cégétől vásárolt műtrágyát a Felcsúti milliárdos érdekeltsége. A 10 milliárdos bizniszt annak fényében is érdekes, hogy a kormány folyamatosan támadja Bigelászlót. Azt most felejtsük el, hogy ugyanez a szöveg egy közszolgálati műsorban hogyan hangzana el. Hogy benne lenne, hogy kit támogat, kit nem támogat, hogy valaki műtrágya király, vagy egyszerűen csak műtrágyát állít elő, ennek a jelentősége egy Tízes kálán egyestől tízesik annak függvényében, hogy az illető, aki olvassa, mennyire ül fel annak a hangulatára, amit a szerző egyébként a szövegzésben megtesz. Én erről hosszan tudnék mesélni, hiszen önöknek meséltem, hogy részint a Blikbe, amikor még a pálinkás és a ligeti nagy ott voltak, milyen nehéz volt beilleszkednem, amikor kirúgtak a Magyar Rádióból, és írtam, de ugyanez volt a magyar narancsnál is, mert volt egy szövegzési mód is. ha az a szövegzési módon én írtam, valamiről nem egyezett azzal, ami ott mód volt, abból nem volt nagy probléma, de probléma volt, és az ember nem tudta eldönteni, hogy most valójában az-e a fontos, amit megír, vagy az a fontos, ahogy megírja, és e tekintetben máig maradandó emlékeim vannak, nem feltétlenül pozitívak. A magyar narancs e tekintetben egy kicsit még szigorúbb volt, ha a szigorú egy megfelelő kifejezés. A hír így folytatódik a 24. húl. Ádázul üldözik a hatóságok, Bigelászot a, Bigel a színfalak mögött viszont úgy fest, a műtrágya király megfér az ország első számú oligarchájával, mészáros lőrince piaci forrásaink szerint cégei gond üzletelnek. December és január során több tételben 10,5 milliárd forint értékű műtrágyát vett az Agrolin ZRT készpénzes előrefizetéssel a nitrogénművek ZRT-től. Megyünk tovább? 061-712-42. Én nem tudom eldönteni, hogy szülősi Györgyi gondolkodása az az ATV gondolkodása, vagy sem. És azt sem tudom eldönteni, hogy az ATV gondolkodása az Szazsászki-Ferenc gondolkodása, vagy németes szilárdie, vagy egyik kölyükése. Én az iránt érdeklődöm. Jó reggelt! Jó reggelt kívánok! Én ahogy hallgatom ezt, amit most maga Ne kéne mond. halkítani a hátteret, mert nagyon sokan leszünk. Na, szóval, ahogy hallgatom ezt, amit most mond. Jaj. Azt mondjam, ha belebonyolódik, akkor másodpercet... De nem ad... bonyolódunk bele, csak maga nem szól, de azt De nem könyörgöm tisztem, nekem, miért kéne... Amikor az embernek azt na, mondja a belgyógyás, szóval. hogy sóhajtson, akkor sem mondja mindig, hogy sóhajtson. Sóval. Hogyha... Nem tudom, hogy mik köze van annak, hogy támogat valakit, vagy vesz valakitől valamit. Magyarországon műtrágyát lehet venni ettől a Bigelászlótól. Akkor most miért vegyem máshonnan, ha, ha nem? Szóval... Mondhatok önnek valamit? Tessék! Mondhatok önnek valamit? Mondjon. Önnek teljesen normális gondolkodása van, de ez Magyarországon nem tekinthető pozitívumnak. Ja. Azt, azt, azt kérdezem öntől, igen? hogy ami önnek normális, abban más mért lát szálkát? Azt fogalmam sincs. Itt köszönöm, hogy hívott. Itt nagyjából meg is kell állnunk. Pontosan ebbe kezdtem bele, és elnézést, hogy türelmetlen voltam, de ez a türelmetlenségem, ez a műsorkészítésnek szól, és nem feltétlenül a betelefonáló ellen. Ha lesz ilyen türelmetlenségem, akkor ezt nézzék el nekem. Ugyanilyen módon fog beszélgetni Dobrev Klárával, és Kisabrusa is. Van egy hír, és az egy olyan közegbe érkezik, amely közeg alapvetően mindjárt változtat a hírem. Itt kérem szépen egy Orbán ellenes oligarcha üzletel egy Orbános oligarchával. És abban a pillanatban, hogy ebben a közegbe érkezik a hír, minden másról szól. Az, hogy Magyarországon alapvetően hány helyről lehet venni műtrágyát, az ebben a pillanatban elveszi a jelentőségét. Azt kérdezem önöktől, két logika van. Az egyik Márkizai Péter logikája, a másik pedig Bigelászló logikája. Önök most Bigelászlót akarnak játszani, vagy Márkizai Pétert, aki telefonál, mutatkozzon be, és vagy Bigelászló lesz, vagy Márkizai Péter. Adok rá egy percet, ha nem, akkor én fogom eljátszani mindkettőjüket. 061-712-42 Két szereplő van tehát, Vige László és Márkizai Péter, aki betelefonál, megmondja, hogy melyikkel vállal azonosságot, és onnantól kezdve úgy fogunk beszélgetni. Most 7 óra 17 perc és 20 másodperc van, várok 7 óra 18 perc, 12 másodpercük. Ez még 42 másodperc. Még 32. Olyan telefont várok, várok, ahol valaki vagy Bigelászlót, vagy Márkizai Pétert fogja játszani. Vagy egyiket sem. Mint ahogy most éppen állunk. 20. 10. <háll> Senki nem akarta eljátszani se Bige László, sem márkizai Pétert. Önök értik, hogy ők ketten miért beszéltek? Tételezzük föl, hogy önök Bige Lászlók. Én vagyok márkizai Péter. Felhívom önöket telefonon. Ahogy a telek szírja, felkeresem. Azt mondom, figyelj Laci, hallod-e? Laci, Péter, mi van? Ez így magyarul. Hát, hogy hallom. Mit hallasz? Hát, hogy kivásárolt tőled. Kivásárolt tőlem. Hát a mészáros lőrinc. Folytatnák? De tényleg? Folytatnák ezt a beszélgetést? És ha folytatnák, akkor hogyan? 06171242. Ezért mondom, hogy döntsék el mi hamarabb, de inkább tegnap, mint ma, hogy kire fognak szavazni, mert csak bizonytalankodni fognak. És ha a fialára hallgatnak, nem lesz könnyű. Igaza volt a márkizainak. nak mert rémálom vagy a Fidesz? De a rémálom az maga a Márkizai. Ő ugyanazt mondja, hogy a koalícióval való együttműködés, de ez a telefon némileg azt mutatja, hogy ő maga is rémálom. Oké, okay, belátom, szanyi effekt, föl kéne hívnom telefonon, most fölhívom, nem venné föl. Megpróbálom, nem próbálom meg. Majd legközel megkérdezem tőle, ha lesz rám út. Senki nem telefonál? Tehát önök azt feltételezik, hogy abból adódóan, hogy 10 millió forintot kapott már a Márkizai a Bigétől, beleértve, hogy Tegnap arról beszélt, végignézte minden műsort, hogy milyen kampányelszámolás készült, ehhez képest azt mondja, hogy 10 milliót, vagy nem sokkal többet, vagy kevesebbet ez ebben a formában számomra elfogadhatatlan egy olyan országban, ahol megvádoljuk a Fideszt azzal, hogy mindent ellopnak, az ne 10 millió valahány forint legyen, az 10 millió 513.112 legyen. Vagy ne tegyenek hozzá ilyen, hogy hát nem tudom pontosan. Attól elbizonytaladom. Én mindentől elbizonytaladom. Attól is elbizonytaladom, hogy egy fontos kérdésben nem veszik fel a telefont a labris. Egészen addig mellettük állok, aztán utána meg elbizonytaladom. Nézzék el nekem. Tehát kapott tőle 10 millió valány forintot, együtt ebédeltek, vagy teáztak, vagy kávéztak. Mindez feljogosítja. A szó legjobb értelmében Márki Zai Pétert arra, hogy megkérdezze a Márki hogy igaz-e, hogy ő 10 milliárdos nagyságrendben üzletelt Mészáros Lőrinccel már azt követően, hogy a 24.hu ezt megírta. Ami azt jelenti, hogy tegnap erre időt és energiát szánt Márkizai Péter, hogy felkereste telekszes értelemben. Hát nem borzasztó ez. De kérdezem, hogy ez így jó? Mi köze van a márkizainak ehhez? Ez az én szememben egy barát érdeklődés, de mögötte mégiscsak van olyan, hogy figyelj, te akkor kit szeretsz. Amire mondhatja az a bége, hogyha figyelj, én téged szeretlek, de téged szeretlek a mészáros lőrinc pénzéből. Ha-ho! Tejfejancsi követők. 061.712.42. Szóval, hogy elsiklunk-e el fölött? Tehát zavar-e bennünket? És ha zavar, akkor miért zavar? Ha meg nem zavar bennünket, akkor miért beszélünk róla? Én nem beszélek róla, más műsorban beszélnek róla. Mindenhol erről beszélnek. Tegnap legalábbis mindenhol erről beszéltek. Jó reggelt! Jó reggelt. Le kéne Zsigaz, hát le, le, le, már. Zsigaz Ura vagyok, jó reggelt, kívánok. Üm, hát maga annál, jól tudja, hogy én milyen oldal Nem állok. érdekel, hogy milyen oldal, de tényleg. Tehát most tényleg, annak megfelelően fognak engem fölhívni, hogy ki milyen oldal. Én nem vagyok semmilyen oldal. Megmondom, milyen oldal vagyok. A Márkizai és a Bigel egyszerre. Skizofrén vagyok. Egy rendes, magyar skizofrén. Tényleg, hogy a Zsiga Zsuzsa olyan lesz, mint a Horváth Péter, hogy betelefonás hogy én egy rendes, jobboldali magyar ember vagyok. Én ezzel a mondattal nem tudok mit kezdeni. Én azzal se tudok kezdeni, mit, hogy én egy rendes magyar ember vagyok. Azzal tudok kezdeni valamit, hogy Zsiga Zsuzsa vagyok, és mondom. Hogy ez így normális, -e, hogy betelefonál valaki a fiala műsorába, és azt mondja, hogy én tudja, hogy milyen alapállású vagyok. Hát könyörgöm, kedves Zsiga, ki nem szaharja le azt, hogy ő milyen alapállású. Ön elmegy a fogáshoz, és azt mondja, hogy jön egy rendes, jobboldali ember, és azt gondolja, hogy akkor másféleképpen fogja megnézni a fogász a fogát. Nem önt bántom, magamat bántom. Hogy nekem ebből olyan mértékben elegem van, hogy így beszélünk, szerintem eltúlzom, de igazam van. De az eltúlzást abba adjuk. Mi van akkor, hogyha a bige a Mészáros üzletel? Abból mi következik? Következik e belőle bármi. És ha a bige a Mészáros üzletel, akkor megengedheti-e magának azt a Márkizai, hogy fölhívja a bigét, és megkérdezze, Mond, Laci, hallod-e? Rontom-bontom. De tényleg? Én megmondom. Szerintem nem. De önökre vagyok kíváncsi. Csak azt nem mondják, hogy önök rendes, magyar, jobboldali emberek. De kedves Zsiga, ha visszahív, önt is meghallgatom, csak még egyszer ezt nem mondja. Én ugyanis az igazság megközelítését nem gondolom másféleképpen jobboldali és baloldali embertől. De biztos bennem van a hiba. Értem én, ebben az országban a CBA-ba elmenni az Fidesz támogatás, ebben az országban elmenni Fradi-mesre, az Fidesz támogatás, MTK mesre menni az azt jelenti, hogy utána pénteken elmegy a zsinagógába. De hogy ez nem túlzott leegyszerűsítése az életnek? Hogy akinek hosszú orra van, az mind zsidó. És mi van a hosszú orró nem zsidókkal? Elnézést úgy tűnik elriasztottam önöket, sajnálom. Jó reggelt! Jó reggelt, Zsigazsura! Most át rosszul kezdtem. Figyelök! E -e ezt lehetne mondjuk jogilag is nézném, tehát e olyan szempontból, hogy e hogyan képzeli bárki, hogy e üzleti kapcsolatba beleszól. E ez valami egészen, egészen furcsa. Elése, ennek a... jogi relevanciája hol van? Hát mondjuk az, hogy... E jogi szerződés köt két, két cég egymással, jelen esetben a Biget cége, meg a Mészáros és ez cége. ez nem lehet? Ez nem lehet. Hát dehogy nem. Éppen ezért csodálkozom rajta, és, és számomra érthetetlen. De ez egy jogi kérdés? Nem, nem, csak mondom, hogy, hogy lehetne, lehetne arról is beszélni. De ez milyen de... kérdés? Hát ö, most ö, az nem tűrné szerintem a tárgyó nyilvánosságot. De, ott, ne hogy de hogy, hogy nem hogy de erről beszéltek tegnak számos helyen. Miért kereste fel telekszes értelemben Márki Zai ezután a hír után? Miről szól ez a történet? Hát én val valószínűleg tartanám az, hogy, hogy, hogy szóltak neki, hogy keresse fel. De miért? Mi Mert... olyat tudott volna mondani a bige, Amitől a márki Zajnak elmegy a kedve a bige pénzétől. Hát szerintem ilyet nem tudtam mondani hát akkor a -e. meg? Hanem ő akarta lebeszélni arról, hogy a jövőben a mészes lőrintel ült én Én nekem inkább bevatt. De de a könyörgül a márkizajnak mi köze van ahhoz, hogy a Bige bigekivel üzletel? Hát a Bigel letette a voksát valamilyen szinten a Márkizai mellett, nem kis pénzzel, ha jól tudom. Csak ez akkor onnantól kezdve, kezdve közve, kötve valaki ezek gazdaságilag? Hát nyilván nem, nyilván hát nem. Akkor... Tehát az egész, az egész helyzet abszurd, János. én hát egyetem erről, magával erről meg a, az egész helyzet annyira abszurd. De nem de, az a normális, hogy én vagyok a bige, Nem, legyen maga a bige, mert akkor én ez... Én csak a bige jó. És akkor felhívom önt ezzel. Hát, tudja, hogy mi erre a normális reakció, amit én normálisnak gondolok? Én lecsapném a telefon. Hát vagy lecsapnám a telefont, vagy azt mondaná, hogy de drága Petikém, mi a... <kül> és akkor itt elhangzana az Igen. a mondat. Mi közzöd van neked hozzá? Igen. Pontosan. És akkor a márkizai azt mondhatnád, de akkor így el tudom játszani, így a hajádba beletúrni, és azt nyilat, hát tudod, lacikám, és hát a tudod, lacikámtól kezdve, valójában ez egy vammensóvá válik, meghívhatnak a Duma színházba, mert egy olyan beszélgetés lesz, hogy hát a fal adja a másikat. Hogy hát tulajdonképpen én nem is ezt akartam kérdezni, hanem hogy van a kedves feleségem. És akkor azt mondja a hogy hogy hát, ha a kedves feleségem felől érdeklősz, azt most miért közelítjük a mészáros lőrinc felől? És tegnap ez végigment a magyar média. Köszönöm, hogy hívott. Sőt, központi jelentőséget kapott. Márkizai Pétertől, aki ma az ellenzék frontembere. Hogy ettől komilfóvá válik-e az Orbán rendszer? Nem. Hogy ez maga a mer? igen. Hogy ehhez kellenek a pártok? Hát. Hogy ezt most Márkizai a pártok következtében tette, vagy Ipszó Júre saját ötlete alapján soha nem fog kiderülni. Nekem az édesanyám borogas jut az eszembe. Tényleg. Mint azok a nézőim, hallgatóim, akik amikor Elsimó Lászlóval beszélgettek, vagy Nagy Attilával felhívnak, és azt mondják, hogy én hogy képzelem. Pedig hát Nagy Attila ráadásul mindig engem hívja. Tehát, hogy mi itt liberális vélemény, Adók meghatározzuk, hogy a Márki Zajkivel üzletelhet. hát tudják mit, nem leszek liberális véleményvezér. Egy ilyen független véleményvezér leszek, úgyhogy a pusztában, középen, nép nélkül. Csak úgy ontom a szavakat, nem hallgatja senki. Az a legjobb. Nem fáj fel, nem fáj szám, nem fáj fejem. Jó reggelt! Jó reggelt, elel vagyok. Én az a kérdésem, hogy ha a Márkizajnak nem lenne az a gondja, hogy Mészáros lőrinc, akár meg is támogatja, akkor mi a gond az, hogy a biga Mészáros biga a rüzlete? Fogalmam nincs. Fogalmam nincs. Ezért nem jó anyagilag kiszolgáltatottnak lenni. Igen meg a, a helyébe letenném, vagy azt mondanám, hogy hát, tett, hát De azt gondolja, hogy az ATV-ben, a BTV-ben, és a CTV-ben, és a Telex-ben, és a 444.hu-n ezt egy elfogadható dolognak tartják, és onnantól kezdve elemzik. Ugye ismeri a viccet, amit szoktam mondani, hogy két zsidó beszélget egy kéményben. Mit keres két zsidó egy kéményben? Hogy, hogy veszi magának a bátorságot Márki, Zai Péter, hogy f felhívja? Mert ha onpasszom, felhívja más miatt, és azt mondja, hogy egyébként, lacikám, hallod-e, rontom, bontom, tényleg igaz, hát az valahogy enyhítő körülmény, mert akkor más a téma. De hogy emiatt felkeresse telexes értelemben, hát ez abszurdum. De e fölött a magyar közvélemény elsiklik? Pedig ebben benne van a teljes hétköznapi életünk. Hát, hogy egyszerűen a médiák ezzel foglalkoznak, akkor ezt nézik. Látja, ez nagyon fontos. Ugye mi ismerjük egymást. Én nem gondolnám, kedves, elel, hogy ön a médiák szerint gondolkodik és él. Ez igen, de a 90 százalék, vagy nem tudom hány százalék, az sajnos... Szülősi György, igen, a 444.hu, a 444 a Telexnek, Szülősi Györgynek ki van a négy kereke? És mégis, nem értem. Megmagyarázni tudom, de nem értem. Igen. A csinovnyék halála. Az van ebben. Hát igen, alkalmazott az átérjénye. Nem, nem, de, de benne van a márkizai csinovnyéksága is sajnos. Az benne van. Hát kis dolog. Hát, látja, ez egy nagyon jó dolog, amit mondott, hogy erre mi a legmegfelelőbb jelző, ezt nem tudnám megmondani. A kis nem rossz, de nekem nem ez jutna az eszembe, de nem tudnék helyette jobbat mondani. Mi veheti rá a Márki zait arra, hogy a Bigétől ezt megkérdezzem? Megpróbálja felhívni a Bigét? Hát, ha a lehetőséget persze, miért nem? De azt mondta, hogy kilenc óra előtt nem, nem, nem létezik. Még hát ugye a Bigelászlóval találkozni akartam, most lőjem le miatt a poém miatt, vagy emiatt írok neki egy sms hogy fent van, úgy sincsen már nagyon hosszú idő. Nyolc óráig felkereste. Figyelek, ha van Biru. Jó reggelt. Jó reggelt kívánok. Nagyon elnéző vagyok a már zajjal, hogyha azt gondolom... Bocsánat, máshol kezdtem. Én nem, hallgó... nem ha... Én nem hallottam az atv beszélgetést. Ott rossz fejezte ki az ügyben, hogy a bige... Nem, megkérdezte a szülősi Györgyi tőle, hogy beszéltek-e. Nem, ő tett egy, tett egy utalást arra, hogy, hogy utána néztem, ezt mondta. Így, utána néztem. Jó, én, én, hogyha, és akkor lehet, hogy egy nagyon elnéző álláspont, én azt mondom, hogy egy ilyen hír megjelenik, hogy a Bigelászló a Mészáros Lőrincsel giga üzletet bonyolított, akkor, és én tudom, hogy nekem közön van a Bigelászlóhoz politikai értelemben, akkor én azt gondolnám, egy Márki zaj helyében, ahogy sose leszek a helyében, és nem is voltam, hogy ebből úgyis sajtóhír lesz, ebből úgyis mindenki foglalkozni fog, úgyis meg fognak kérdezni, hogy hogy jövök én ahhoz, meg miért fogadom el, meg egyáltalán, akkor most kitől kapom a pénzemet, hogy lehet, hogy fölhívom a bigét, és megkérdezem, hogy mi történt, hogy tudjam, hogy mi történt, és ne a hírekből kelljen kitalálnom. Ez a ő nem a gazdasági versenyhivatal, mi közze van hozzá? <kül> <kül> <kül> nem az üzleti részéhez van köze, ha hanem, ezek is, hanem, a, hanem ahhoz a politikai szálhoz, hogy engem támogat. De a Bigelnek és... a politikai szála mennyiben tartozik? Nem egy támogatója, de azon kívül a Igen. támogatót az ember ritkán szokta elszámoltatni. De, de én ezért kérdeztem, hogy elszámoltatás volt, vagy információ kérés. Hát honnan tudja, a... ne haragudjan, ez már tényleg... Az én szememben ez elszámoltatás. Nincs olyan, hogy információ. Valamiért nem találom a Bigel SMS-t váltottunk, beszéltünk is, de valamiért nem. Egyébként elképesztő, hogy milyen hanyag vagyok. Egy csomó emberrel beszélget, fontos emberrel beszélek, és aztán egyáltalán nem írom be, hogy, hogy arról volt, hogy találkozunk, és aztán lemondtam, hogy túl sokat szerepel. Keresenek még egy embert, aki ezért lemond egy ilyen interjú amit már pedig én lemondtam. Most megtaláltam Gyerfes Tamás újévi üdvözletét, de nem ezt kerestem. Akkor beszéltem vele először, amikor a Néprajzi Múzeum átadója volt. Igen, és És már december 13-ön tarttuk. Megvan, megvan. Azt írom neki jó reggelt, fent van amire szintén visszahérehet, hogy mi közze hozzá? Est. Figyelek egyébként, hogyha telefonálnának. Jó, akkor azt kérdezem önöktől, azt mondja a Dobrev Klár, hogy egy normális Magyarországot szeretne. Egy normális Magyarországon ilyen az önök véleménye szerint megtörténhet-e, vagy sem? Igen, vagy nem? Tíz telefont várok. Jó, ja, további SMS-eket nem küldök neki. 061-700. Jó reggelt! Jó reggelt! Nem. Nem. Oké, okay. 061 42, Egy ellenzék által megálmodott. Ugyan, nincs ellenzék által megálmodott. Nem, oké, okay. nem bele. Egy Dobrev Klára által köztudomású, normális Magyarország képébe ez, amiről itt most beszélgettünk beleféle vagy sem. Jó reggelt! Jó nem. Köszönöm. Miguel Aszlan még nem válaszolt. Nagyjából 50 ig úgy tud válaszolni, mert 10 perc kell, tehát 11 perc kell hozzá, aztán nem tudok egyszerre Dobrev Klárából is vele is beszélgetni, de egyre még egyik se vette föl. 061 Ennyire nehéz a döntés, vagy ennyire nem érdekli önöket a kérdés? Jó reggelt! Jó reggelt, nem. Köszönöm valaki nem akarja megtámogatni esetleg a történetet, hogy igen, na, ilyet ritkán szoktam felajánlani. Nem akarom befolyásolni őket. Igen. Jó a reggelt. Nem. Köszönöm. Ilyet ritkán szoktam felajánlani. Azért olyan kínos lesz, hogy visszaíva bige vagy hagyja egy üzenetet, hogy mit szeretnék, és aztán azt mondom neki délután egy elnézés, már nem érdekes. Hét óra negyvenkor még érdekes, 12kor már nem. Mert hogy nem vagyok adásban. Jó reggelt. Jó reggelt. Hát természetesen bele kell, hogy férjen. Na, az első igen. Én egyébként nem azt kérdeztem, hogy beleférhet-e, mert beleférni bármi beleférhet. Úgyhogy ezt ki is húzom. Normális-e vagy sem? De tudják mit? Ott hagyom. Legyen, legyen ott. Jó reggelt. Jó reggelt, nem? Köszönöm. Egyébként annyiban teljesen igaza van, akibe telefonált, hogy most a normális azt is valahogy definiálni kéne. Mit jelent Dobrev Klára értelmezésében a normális? Most beszélgessek erről vele 8 óra akkor? És azt fogja mondani, hogy fiala tudja maga. Hát az, hogy... És akkor visszakérdezek, és azt fogja mondani, hogy most tényleg most erről fogunk beszélgetni? És azt fogja mondani, igen, erről fogunk beszélgetni. Mint amikor annak idén a gyógycsaj fölvet az öregetskedő feleségeket, és elmagyarázta és elnézést kért. Fontos, fontos talán, nem tudom. Most éppen úgy érzem, hogy fontos. Hat telefon volt, kellene még négy. 061 712 42. Szám megpisérni. Itt maradunk 7 szavazatnál, vagy 6-nál? 061-712-42 Jó reggelt! Jó reggelt! Jó reggelt kívánok! Ha normális lenne Magyarország, akkor de. Ezért mondom, messziről jött ember. szedjük minden szét. Sose lesz vége a műsornak. Jó reggelt! Jó reggelt kívánok! Nem fér bele. Köszönöm! Köszönöm. Még három. Az igen már nem fogja utolérni a nemet. Jó reggelt! Magának ez a legnagyobb problémája? Nem, reggert. a médiának ez a legnagyobb problémája. Na, ez mi szól? Lerakta. Jó reggelt! Igen, belefér. Köszönöm. Még kettő. Jöreget. Jó Jöreget, Jó nem fér bele. Köszönöm. És jön a tizedik Jöreget. Jó Jöreget Jó kívánok. Igen, embere fér. Köszönöm. 7-3 arányban úgy döntöttek, hogy nem férbele. bele. Ha én szavaztam volna, ha szavaztam volna, én biztos, hogy azt mondtam volna, hogy nem fér bele. Bármit meg lehet tenni. De normál. Ha rólam van szó, ha én ilyet tennék, utólag megbánnám. Az a baj, hogy utólag ezt már hiába bánom meg. Maga az, hogy ez megtörtént, azt értsék meg, hogy az a Márki Zai Péter, aki ebben a történetben a Bigelászlót ezután, ha miniszterelnök lesz, ugyanígy fog majd cselekedni? Csak ebbe gondoljanak bele. Milyen ügyben fog majd cselekedni? Most egy kicsit hagyom magukat főni, és aztán pisilés után folytatjuk. Nevel megváltoztatná. A volt És aztán jön, hogy fiala, te az ellenzék szolgálatába akarsz állni, mint hogy nem állok az ellenzék szolgálatába és a párt szolgálatában, se, akkor miért rongálod a Márkizairól kialakult összképet? Hiszen egyébként a mi idolunkat, Orbán Viktort, kizai Pétert nem lehet rongálni. Ha ellenzéki vagyok, akkor szobort már Péternek. Ha kormánypárti vagyok, szobort Orbán Viktornak. És aztán kezdődnek a felségsértés és különböző kategóriai. Hogy jössz te ahhoz? Árnyalt kép? Az mi? Elvi kérdés? Az mi? Velünk vagy, vagy ellenünk? És mi van, hogy ma jelünk, vagy holnap ellenünk? Aztán megint velünk, megint ellenünk. Te kiszámíthatatlan vagy, nekünk te nem kell lesz. Ez vagyok én. dolog. 061 egy 42 Ezzel együtt azt mondom, hogy az összes esetlenségében hagyni kell a Márközait. A Márki zai függet le attól, hogy hány éve. Ez is mutatja azt, hogy helyén mennyi minden történhet, ami egyébként egy országos politikában nem létezik, vagy nehezen elfogadható. A Márki zaira én úgy nézek, mint egy felnőtt kamaszra. Azon gondolkodom, hogy az ő lelki világa nekem alapvetően, ha egyáltalán van a lelki világa, tetszik-e vagy sem. És igyekszem magam nem befolyásoltatni ezen eseményektől, ami persze nem könnyű. Ha beiratnák őt egy miniszterelnök jelölt képzőbe, amivel próbálkoznak, nem tudna olyan eredmény születni, ami jobb lenne, mint a mostani, az a kérdés, hogy a mostani jobb-e annál, mint ami egyébként hatalman van. Ez az egyetlen kérdés. Nightmare versus Fidesz. Válaszolom. Oké, okay, ha ma kellene választani. Nightmare vagy Fidesz? Ezt gyorsan dobják nekem össze, jó? Aztán összeszedném a papírjaimat. Nightmare vagy Fidesz? Nightmare, Rémálom. 061-712-42 Jó reggelt! J Jó reggelt! Csak a Fidesz! Köszönöm! 061-712-42 Csak a Fidesz az egyébként egyel több annál, mint amit én kérdezek. Rémálom, Nightmare vagy Fidesz? 061 712 712-42. Azt hittem, hogy ez nagyobb érdeklődést fog kiváltani, de... Tessék! Jó reggelt! Jó reggelt, Fidesz! Köszönöm! Jó reggelt! Jó reggelt, csak a Fidesz! Köszönöm! Jó reggelt. Fidesz. Köszönöm. Jó reggelt. Jó reggelt, rém álom. Köszönöm. Jó reggelt. Jó reggelt, rém álom. Köszönöm. Jó reggelt. Jó reggelt, Köszönöm. Jó, Jó reggelt. Jó Köszönöm. Jó reggelt. Jó, Jó, Jó, Jó reggelt. Köszönöm. Jó reggelt. Jó Fidesz. Köszönöm. Hat négy nyert a Fidesz. Pont az van, amit a, a, az izé mondott a, a, a márkisai. Köszönöm, nem, nem várok több telefon. nagyon kedvesek, köszönöm szépen. Köszönöm. Valamit csináltam és valaminek következtében, nem tudom. Hát telefonálni sem lehet. Köszönöm szépen, véget ért a történet. Um, valaki azt kérdezi tőlem, hogy vajon Orbán Viktor felhívta el Mészáros Lőrincet, tökéletes kérdés. Sose fogjuk megtudni, de a kérdés ragyogó. Köszönöm szépen. Nagyon kedvesek, hogy ilyen aktívak, de befejeztük. Nem tudom, kit hívok most, de azt abba hagytam. 061 712 42. De nem lehet már szavazni. Hogy ez most a történet hatására kialakult szavazati arány, vagy attól független, köszönöm vegyen rá érezten, három perc múlva bárlak. Köszönöm. À, az majd kiderül. A papír lesz rendesen, amikor a Dobrevvel beszélgetek. Egy 712 42 bármilyen témában még Ászló, ha telefonál, akkor még két percen belül de kicsi az esélye, úgyhogy le kell, hogy mondjunk róla. Nyugalma. Ha el kéne mondanom, hogy mi mindenről beszéltünk az elmúlt közel egy órában, nehéz lenne összefoglalni. Kis polgár, Mint a Budi elem. Elolvastam a háborúlyos békét, oroszokról szól. Kívánok. Nekem meg, a, megragadott egy, egy mondat abban a talán a magyar narancsos cikkben, hogy készpénzforgalom volt a két, két között, ilyen nagyságrendű összegettel figyelembe véve. Ne, nincs egy olyan, olyan törvény, hogy sőt, tudom, hogy van -e egy olyan törvény, ami, ami korlátozza, és meglehetősen alacsonyan a készpénz a cégek között. Ez már meghaladja az információimat. Én e fölött, vagy ez alatt kérdeztem lehetséges, hogy így történt. Ezt nem tudom megmondani. Adtam, amikor mindenki koldult. Rőgtek mindenen, én sírtam. először. Akkor is Jó reggelt! Lakatos István, jó reggelt! Azt hiszem úgy hangzott el, hogy készpénz pénz előre átutalás, és nekem is megütött a fülemet, és véletőleg pongyala fogalmazás volt, nyilván nem 10 milliárd forintot, úgy Bár Magyarországon semmi se kizárt, nem tudom, tehát ez nem tudom. Nem, nem életszerű. És a téged fölhívnának, én felhívnálak téged, vagy a bige felhívna téged, de a bige nem, de a márkizai mondjuk hasonló esetben, te mit mondanál neki, mint tőkepénzes? Hogy most tájékozódni, ak hogy tájékozódni akar, vagy pedig számon kérni? Jó a kérdés. De erre már nem lehet válaszolni. Hiszen ebben benne van az, hogy benned felmerül az, hogy számon kérni, és szerintem teljesen igazad van. 06, 712 42 másodszor. Gyere, András! Tessék, itt van a címfő, gyerej. De ne mondd ki létsző esélyes jó, tehát nem szeretném, hogyha innen tudsz, hogy a bármi ponton 1 712 42, senki többet? Lesz képem is? Lesz. Egy pillanat. Tökéletes. Figyelj, ne haragudjon, de ezt nem lehet kihagyni. Mi az, amit el kellett takarítani onnan? Nem, egy olyan, fest, egy olyan poszter van a fejem fölött, ami egy fát ábrázol, és hogyha ott van ad, akkor a fejemből nő ki a fa. Úgyhogy azért szoktam levenni, amikor... Euh, nem mondom, hogy konzultáltam a honpolával, de mondtam neki, és azt mondta, hogy tegyem, bár ez nem szokásos, de ugyan kívül vagyok a határidőn, de boldog születésnapot szeretnék önnek kívánni. Ja, nagyon szépen köszönöm. <gül> ez évente ismétlődő, úgyhogy nyugodtan lehet. Ez évente ismétlődő. Nagyon sok minden van, nagyon sok minden. Azt kérdezem öntől és ez egy nagyon fontos kérdés, egy formai kérdés, de mégis fontos kérdés. Amikor ön megszólal ebben a mostani helyzetben, akkor ki szólal meg? Mert amikor Márki Zaj, Péter megszólal, azt értem. Vagy érteni vélem. Amikor megszólalnak a pártelnökök, azt már kevésbé értem, de azt is értem. De amikor ő megszólal például, akkor ki szólal meg? Hát szerintem értenie kell. Én Magyarország egyik politikusa vagyok, aki most éppen az Európai Parlamentben ül, tehát ő függetlenül azért küzd, hogy Magyarország egy normális köztársaság legyen. Szerintem politikai ügyekben politikusoknak megszólalni nemcsak, hogy lehetősége, hanem kötelessége is. Azt írja a Facebook oldalán, hogy országjárásra indul. Országjárásra indul egy olyan személy, aki korábban a jelennek elmondta a Ritának, hogy nem fog beülni a parlamentbe. Mit mond azoknak, akik azt mondják, hogy kétszer csalódtak önben? Egyszer akkor, amikor vesztett, egyszer pedig akkor, amikor rajta van a listán, előkelő helyen, és mégse ül be. Kit lássanak önben? Lássák továbbra is azt a politikust, aki vagyok. Ugye megállapodtunk abban, és ez nagyon fontos, hogy a Magyar emberek két parlamentbe küldhetnek képviselőket. A magyar parlamentbe és az európai parlamentbe. Mind a kettőben ezek a képviselők Magyarországért dolgoznak. Én magam két napot töltök Brüsszelben, egyébként Magyarországon élek, Magyarországon politizálok, és szerintem a nézők is azt látják, hogy az elmúlt két, és bocsánat, egy kicsit... Egész nyugodtan a haja is rendben van, a hangja is rendben van. Hogy az elmúlt mondjuk két és fél éve, amióta európai parlamenti képviselő vagyok, nem hogy kevesebbet politizálnék Magyarországon, hanem még többet politizálok. Éppen ezért teljesen természetes az, hogy a választások után én az európai parlamentben leszek képviselő, de muszáj hozzátennem még egy mondatot. Márki Zajpéter arra, kért karácsony, arra kérte Karácsony Gergelyt és engem is, hogy legyünk rajta a lista legelején. Karácsony Gergely sem lesz parlamenti képviselő, hiszen ő főpolgármester fog maradni. Legyünk rajta a lista elején, mert ez erősen szimbolizálja azt, hogy a magyar ellenzék összefogott, hogy Márki Péter miniszterelnök jelölt jelölt. Látja, jövőt, milyen úgy érdekes a, a világ. világ. Ugye, mi nem vagyunk egyidősek, én egy évszázaddal öregebb vagyok önnél. De annak idején... Közeledem, közeledem. Amikor... Ne, nem, erre van egy történet, de ezzel nem húzom az időt. Szóval annak idején, amikor a rendszerváltás volt, akkor, de később is, azok az emberek, akik szimbolikusan akarták jelezni a, a, a jelenlétüket, mondjuk egy darvas Iván, vagy mások, a lista végére kerültek. Most már milyen érdekes, ott vannak az elején, és közben nem ülnek be? De nincs ezzel semmi gond. Pontosan lehet látni, és nyilvános lesz, hogy kik azok, akik magyar parlamenti képviselők lesznek. És kik azok, akik az európai parlamentben képviselők De érdekes, voltak. hogy a közös lista még nincsen meg. Ami megvan, abról, meg kiderül, hogy annak a harmada nem ül be. De nem így van egyébként, hogy a harmada nem ül be. Szerintem a politikában, nagyon fontosak a, a politikában nagyon fontosak a szimbolumok. És még egy mondatot hozzá kell tennem. Hogy az, hogy egyébként április harmadik után, miután leváltottuk az Orbán kormányt, kire milyen feladatok várnak? Abban állapodtunk meg Márki Péterrel közösen, hogy erről április negyedike után beszélünk. Szó nincs arról, hogy attól, mert Donát Anna az Európai Parlamentben ül, attól ő ne lenne Magyarországon politikus, hát éppen most választotta meg a Momentum az elnökének. És továbbra is azt hiszem, hogy a nézők, hallgatók, attól függ, hogy ki hogyan ö, látja, azt látja, hogy két és fél éve, amióta az Európai Parlamentben dolgozom, azóta inkább még erősebben vagyok benne a magyar politikában. Szóval higgyék el, hogy mindegy, hogy az embernek egy munkahelye van Brüsszelben, vagy kettő Brüsszelben és Budapesten, vagy csak egy Budapesten. Szóval lényeg az, hogy mi arra szövetkeztünk, hogy ebből egy jobb ország legyen, és ezt mindannyian a leg, legjobb erőkkel fogjuk szolgálni. Lehet-e önnek Á... olyan... Ö... Bocsánat, azt akartam mondani, hogy április 4-én, pedig el fog dőlni a miniszterelnök jelölt és a hat koalíciós párt a közösen, hogy kire milyen feladatok várnak az Európai A körben van egy utolsó kérdés ezzel kapcsolatban, nem lehet maradásra bírni? Én maradok. A szónak abban az értelmében, hogy képviselő vagy státusz. én itt vagyok. Értem. Azt kérdezem, létezik-e, hogy feladja valamiért az Európai Parlamentet? Természetesen, természetesen, hiszen. De azt még nem tudjuk, hogy mi az. Itt jön a mondat második fele, az, hogy kirem, hol lesz szükség április harmadika után, azt április negyedikén eldönti a miniszterelnök jelölt és a hat koalíciós pár. Higgyék Tülelem, el, itt egy olyan személyre szóló ajánlat van, ami egyébként önt személyesen maradásra bírhatja én ebben nagyon fegyelmezett vagyok. hajd mondjak, mondjak önnek egy ö, példát. Április 3-án, mikor leváltottuk az Orbán kormányt, április 4-étől rengeteg dolgunk lesz egyébként. Ennek egy része olyan, amit otthon kell megtenni, egészségügy, oktatás, és szociális ügyek, adó, stb és el tudják képzelni a hallgatók, hogy ezek mekkora nagy feladatok. És van egy másik része, amelyet egyébként lehet, hogy éppen európai parlamenti képviselőként lehet jobban képviselni, de helyrehozni Magyarország és az Európai Unió kapcsolatát, elérni azt, hogy, a, hogy az Európai Uniós pénzek Magyarországra jöjjenek, hiszen most legnagyobb akadálya Orbán Viktor korrupt rendszere. Ha eldől, hogy rám Brüsszelben vagy Budapesten van nagyobb szükség, pedig ha Brüsszelben vagyok, akkor is Budapesten vagyok, akkor természetesen nagyon fegyelmezetten ö, fogom ö, követni ezt a feladatot. Higgyék el, engem egyetlen egy dolog érdekel. Végre legyen vége ennek a rémálomnak, okay. amit 12 év ezelőtt. Um, jó, használ kifejezéseket, ne felejts el, ön egy olyan szót használt most rémálom, amit egyébként Márkizai Péter a hat pártral való együtt, tehát ebben a koalícióval, ami csak most még ellenzékben van, azt nevezi Rémálomnak. Van-e Rémálom 1 és van-e Rémálom 2? Tud-e különbséget tenni a magyar a Rémálom Fidesz és a Rémálom koalíció között? Illetve nem. Ugye azt mondta, hogy a Rémálmot kell egybevetni a Fideszel. Azt mondta a Márkizai Londonban Nightmare versus Fidesz. Hm? Én nagyon sokszor elmondtam. És, és, és nem győzöm hangsúlyozni, hogy 12 év orbán egyeduralom után megrögzök híve vagyok a koalíciós kormányzásnak. És lehet, hogy iszonyúan nehéz hat pártot egyben tartani. Tudom, el tudom képzelni. De abban biztos vagyok, hogy azok a döntések, amelyek koalícióban születnek meg Magyarországon, azok jobb döntések, mint amit egy okay. Orbán Viktor engem hoznak. nem fog lerázni ilyen könnyen. Ön konkrétan tudja. De nem, nem én nem nevezném réna, Rémálomnak. Én, én kifejezetten... De van-e sejtése, hogy, hogy ő miért mondta? Mert nehéz. Mert De mi nehéz? Persze, hogy nehéz. Hát mi? nehéz kompromisszumot kötni. De ez hát mindig konkrétum. Rád. Hát mond... Képzelje, hogy ön a műsorában, vagy egyáltalán maga körül az életében mindent egyedül dönthetne el, akkor ez persze könnyen megy. Hát ez persze. Történik, magával de, veszek de én szükség. ebben a szerencsében részeseltetem. De azért mindig vannak maga körülött, ott van a kedvesei, a barátai, ott vannak a munkatársai, az emberek kompromisszumokat kell hoznia. És persze néha nehéz, mert hogy, ú, nagyon akarok Jó, nem, nem, ne, nem. ez fél, rövid az idő ez. Azt kérdezem öntől, hogy miközben ön fegyelmezett és ezért ki is kell hozni a sodrából, mert akkor mond olyasmit, ami konkrétum. Mit szól ahhoz, Nézd. hogy Jakab Péter például nem fegyelmezet, hiszen tegnap bemutatta a roma jelöltet, akik a, akiket a jobbik a parlamentbe juttatna, Márki Zai Péter három roma jelöltnek biztosítana bejutó helyet az ellenzék közös listáján. Miközben arról van szó, hogy erről még nincs megállapodás. Ez hogy a van? Miért ne lenne fegyelmezett, kap Péter? Ezt most nem értem, hogy az miért fegyelmezetlenség. Hát, hogy megnevez olyan embereket, akikkel kapcsolatban nincs konszenzus. Nem, nem, nem. Hát az, hogy a jobbik listáján ki fognak szerepelni, tehát és onnan mennek be majd a közös listára, az a jobbiknak a döntése. Abban senkinek semmilyen beleszólása nincsen. Az, hogy a pártok listáján kik szerepelnek, az alapvetően a pártok, a, a pártok tagjainak, támogatóinak a dolgából kívülről beleszólni az nagyon antigen. Márki Zaj Péter három roma jelöltnek biztosítan a bejutó helyet az ellenzék közös listáján. Igen, és ebből az egyik az a jobbik színeiben politizáló politikus. Szerintem ez több. És a úgy. másik kettő? Hát az majd ki fog derülni, amikor a többi párt is felállítja a Én listáját. Uh, úgyhogy nem, ebben nincsen fegyelmezetlenség. De nem, ő most megmagyarázza a megmagyarázhatatlant. Egyetlen. Nem, szerintem félreérti. Ebben nincs fegyelmezetlenség. Nem arról szól a történet, hogy Márkizai Péternek van három konkrét ember, akit a listán szeretne látni, uh, hanem megfogalmazott egy igényt, aminek a pártok igyekeznek eleget tenni. Van, akinek sikerül, van, akinek nem. Itt egyébként szívesen beszélnék egy picit arról, és, és, és nekünk a DK-ban egyébként nehéz is a helyzetünk, hiszen egy önkormányzati képviselőnket veszítettük el a Covid miatt, aki egy, egy, egy egészen tökéletes és nagyon nagyszerű roma képviselő volt, hogy alapvetően az a pártok feladata, és ebben mi a demokratikus koalícióban nagyon sok erőfeszítést tettünk, volt olyan egyéni képviselőjelöltünk is, aki sajnos nem nyerte meg az előválasztást, aki roma származású volt, hogy minél több roma politikus legyen a pártokban. Mert nagyon nagy szükség van egyébként roma aktivistákra, olyanokra, akik keményen küzdenek, akik lopiznak, tüntetnek, kiabálnak, kompromisszumot kötnek, azt csinálják, amit a civileknek csinálniuk kell. De óriási nagy szükség lenne arra, hogy azokban a pártokban, akiknek az a feladata, hogy egyébként a választói akaratot közjogi, közhatalmi formába öltsék a parlamentben, ott a pártokban is minél több Róma képviselő legyen. Ezzel nagyon sokat kell még Oké, okay. elnézését kell kérnem, hiszen csöngött a telefon, és ezt el kell önnek magyarázzam. Ön a Benyoritával Ritával és másokkal folytatott beszélgetésben is nagyon sok olyan fogalmat említ, aminek a magyarázatára szükség van. Mi a normális Magyarország? Nagyon egyszerű a XXI. században egy parlamentáris demokrácia, szabad sajtóval, szabad emberekkel, és egy baloldali politikus vagyok, egy olyan normális ország, ami pontosan tudja, hogyha egyben tudja tartani az embereket, ha nincsenek leszakadók és szegények, akkor sokkal sikeresebbek leszünk. Olyan egyszerű dolog normálisnak lenni. Oké, okay, és, és azt kérdezem Öntől, hogy lenni. ebbe a normális Magyarország képbe belefér -e az, hogy kedden jelent meg a hír, hogy Márkizai egyik egy ismert támogatója, Bigelászló 10 milliárdos üzletet kötött Mészáros Lőrinc egyik cégével. A hódmezővásárai polgármester ezzel kapcsolatban azt mondta, a Telex értelmezésében felkereste a Nitrogénmívek zérti tulajdonosát, de aki megnézte az egyenes beszédet Szülősi Györgyével, az hasz, hallhatta, hogy azt mondta, hogy utána nézett a történetnek, majd kiderült, hogy telefonon beszélt. Azt kérdezem öntől, hogy egy normális Magyarország lendő miniszterelnök most miniszterelnök jelölt normális dolog -e, hogy felhív valakit egy ilyen sajtóhír után, nálam egyébként nem reprezentatív mintán, az volt a válasz, hogy nem normális. Ön szerint normális? Szerintem pedig az a normális dolog, hogy nagyon különbözőek vagyunk, különböző emberi és politikai stílusa. Egyébként jó lenne, ha ehhez is hozzászokná az ország, hogy nagyon más típusú embereket és más típusú értékrendet is fognak ö, ö, találni. Márkizaj Péter ilyen egyéniség, fölhív mindenkit, közvetlenül beszél, ami a szívén az a száján, és azt is lehetett látni az előválasztáson, hogy ez egyébként nagyon sok. Akkor, amikor előválasztás így volt, így. ne haragudjon, akkor nem volt ennyire megengedő vele szemben. Hirtelen mi változott meg? Hát nagyon egyszerű, ezt hívják demokráciának. Egy demokratikus választáson a nép akarat úgy döntött, az ellenzéki választók úgy döntöttek, hogy Márkizaj Péter a miniszterelnök jelölt. És azt hívják demokratának, aki nem csak győzni tud, hanem veszíteni is. Eben és pontosan tudja, hogy az a feladat, hogy beállni, a győzhessünk. Önnek a ebben győzés, teljesen igaza van, de a orván. demokráciát ne tévesszük össze a demagógiával. Azért, mert győzött. Márki Zai, Péter, attól még Dobrev Klárának a preferencia rendszere ilyen mértékben nem változhat meg az én elképzelésem? Szerint, hogy hirtelen belefér az, ami októberben még nem félt bele. Nagyon egyszerű a helyzet. Dobrev Klára preferencia rendszere másodlagos helyre vonult a választások után, mert a választók döntöttek. De nem haragudjon, akkor én kit tisztelhetek ön. Eltűnt a kép. Eltűnt a képernyő, mert becsörgött a telefonom egy pillanat rögtön. Látja bennem a gyerekkori reflexek az volt, hogy megharagudott vagy hogy... Egyáltalán nem. Ó, hát az... visszajöttem? Visszajött, igen. Visszajött. Bocsánat, csak becsörgött ez be a telefon. Szóval az az igazság, hogy nézze meg az amerikai elnökválasztásokat. Nézze meg, hogy milyen áldász küzdelem folyik adott esetben az elnökjelöltek között, és utána pedig milyen jól tudnak együtt dolgozni. Nagyon jól. De lenne. mi nem tartunk az együtt még előtte volt. De, már ott tartunk. A kampány az már az együtt dolgozás. Az már, az már bizony az. Jó, én kérdezik. ne haragudjon, én ott voltam, mert ha meghívottak közé tartoztam, azokban, a, amikor meghallgatják a bizottságokat, ugye, amelyek működnek jelenleg, és amelyeknek az ajánlásait elfogadják a pártok. Különböző Igen? tárcák vannak, ugye tegnap a, a, a médiáról volt szó, a kultúráról, ezen nem voltam, ott a következő leszek, ott az elsőn e, szó volt a külpolitikáról, a rendvédelemről és a csor, más dologról. Mindegyik ott le jelen levő ember arról beszélt, hogy ők ajánlásokat tettek, aztán, hogy a politikusok mit tesznek vele, arra nincsen rálátásuk, és semmilyen konkrétumot nem mondtak úszkodtak tőle. Király Júlia tegnap, uh, már nem tudom melyik, uh, talán nem, nem akarok rosszat mondani, arról beszélt, hogy inkább nem említ példát, hiszen amikor a bolyár említett példát, azt is félre magyarázta a kormányzati sajtó, és aztán szétszették. Nehéz így látni a hat párt együttműködését. Jövő héten fogja Márkizai Péter egyébként bemutatni a uh, programot. Akkor viszont mi elő egy félkész termékkel? Miért hoznak engem olyan helyzetbe, hogy rákérdezek valamiről, és azt mondják, hogy nem válaszolnak? De azt nem tudom, hogy miért nem válaszolnak, hanem egész egyszerűen vegyünk egy nagy levegőt, és képzeljük el, hogy ez egy olyan ország, ahol a politikusok hoznák a döntéseket, mert a politikusnak kell meghozni a végén a döntést, hiszen a szakértő az vélemény. De akkor minek vannak ott a, a szakemberek? Azért, mert a politikusnak viszont úgy kell döntést hozni, hogy többfajta véleményt is. De akkor ne tudjak róla, a végeredményt akarom szeretném. látni. Annyira szeretném, hogyha az ön múlsorában és április 4-től kezdve hatalmas nagy viták folynának szakértők között egészségügyi oktatási programokban. Ezt mondja az egyik, azt mondja a másik. Emellettérvel, emellettérvel, aztán kiáll a politikus, és elmondja, hogy miért döntött így vagy úgy, ez a normális Magyarország, hogy visszatérünk az előzőként, és nem az, hogy meg sem merek szólalni a nyilvánosságban, mert hogyha már vitát mutatok, akkor mindenki azt mondja, hogy ó, jaj, de bénák, hát ezek még meg se tudnak állapodni. Dehogy nem, a vita végén lehet jó megállapodást kötni. Annyira jó lenne, a vége lenne ennek a, a politikus csak kiáll, és... és, és Kinyilatkoztatásokat lesznek. Okay, rendben van egyébként Mitán? Bigel László hívott engem vissza, aki a világ másik végén van, egy másik időzónában ezt írta nekem, mert meg akartam tőle kérdezni, hogy mi volt ez a felkeresés, így működik a Kejfej Jancsi. De azt árulja el nekem, hogy akkor mit kezdjek azzal, hogy szimbolikus jelentőséget tulajdonít az ellenzék annak, hogy legyen köztársasági elnök jelöltje, miközben lassan egy hónap sincsen a köztársasági elnök választásig. és Jelen pillanatban ott tartunk, hogy három, négy vagy öt jelölt van. Tudjuk már, hogy kit preferál Markizai Péter. A preferál szemétől meg is kérdezték már, hogy ő preferálható-e nevezetesen Iványi Gáborral, ám nincs megegyezés, és tekintetben én úgy érzem, mintha egy látványpégségben olyasmit mutatnának nekem, amit nekem nem kéne látnom, hiszen egy olyan félkész terméket látok, ami a végterméktől, ami ebben az esetben talán nem félreérthető, elveszi a kedvem. De miért zavarja magát az, hogy belelát a vitákba? Miért zavarja magát az, Na hogy Nagyon jó, jól beszélni, nem, beszél. Beszél. nem látok bele a vitákba. Ja. Azt látom, hogy De vita hogy van. Nem. Akkor hát szeretném nem, látni az... azt, hogy a hat párt vitatkozik. A füstös szobák egy dologról szólnak, az átláthatóság egy dologról szól. Mindent látni akarok, ez viszont lehetetlen. Nem, szerintem a demokrácia az kétfajta döntés, vagy megállapodási módszert jelent. Az egyik az, amikor nagy nyilvános vitákat folytatunk, ilyenek a választások, előválasztások, de adott esetben még egy-egy politikai témában is lehet hatalmas nagy nyilvános vitákat folytatni. De legalább ilyen fontosabb a politikában az, hogy az ember többséget tudjon szervezni, kompromisszumot tudjon kötni. Én nem szeretem azt, amikor úgy gondolják, hogy azért értett valamilyen megállapodás végén, Végül nem nyilvánosság előtt, hanem mondjuk egy zárt szobában zajlik, akkor azonnantól kezdve már antidemokratikus. Az sem antidemokratikus, az a politikának a belejárója. Nem lehet Tudja, hogy most miről beszél? Arról beszél, hogy Na. a nép azáltal volt aktivizálható szeptemberben és októberben, hogy önök ezt a vitát bizonyos szempontból nyíltan vállalták. Azóta nem akkor. vállalják, és azóta vissza is esett önök iránt az érdeklődés. Ez egyáltalán nem így van. Ezt a vitát egyébként továbbra is vállaljuk, és a kampány az egyébként el, elég erőteljesen folyik, és továbbra is folyni fog. A köztársasági elnök jelölt személyében pedig hát nagyon egyszerű a dolog, miután sajnos itt nincs kampány, ugye az ellenzéki pártok azt szeretnék, hogy közvetlenül a köztársasági elnököt, ez most a parlamentben lesz egy döntés a végén, ezért erről a pártok képviselőinek kell megállapodnia. És mennyire jó? hogy nálunk több alkalmas jelölt is felmerül, míg a Fideszben egész egyszerűen csak Orbán rábök valakire emberek, tanuljuk már meg élvezni Nem tudom, azt, hogy melyik hogy a, a Malnovák, Katalin, vagy pedig ez a módszer, hiszen amikor tegnap azt mondja Márkizai Péter, hogyha úgy döntenének véletlenül a pártok, akkor arra gondolok, hogy mi az, hogyha úgy döntenének véletlenül. De menjünk ezen tovább, mert én csak azt akarom... Nem véletlenül, mert... úgy dönt, hogy a Félel, ezt pártoknak kell ő, erőt, ő nem, az nem ezt mondta, egyszerű. ő azt mondta, és az, az, az, az is lehetséges, hogy egyáltalán nem lesz. Tudja, én ott ülök, és azt mondja, véletlenül lesz egy, az se biztos, hogy lesz, és akkor azt mondom, hogy ezeknek halvány gőzük nincs, hogy mit akarnak. De, de, határozottan van gőzük arról, hogy mit akarnak, és határozottan kockanom. Mennyiben élőn buborékban a tekintetben, hogy pontosan tudja, hogy amit csinál az mások, hogyan értelmezik? Hát nagyon igyekszem nem buborékban lenni. De nem biztos, hogy sikerül. sikerül. Hát abszolút, és különösen kampányidőszakban, amikor az ember csak megy, megy, megy, megy, de nem véletlen találkozom, én olyan nagyon sokat emberekkel járom az országot, és nem csak 20 percekre vagyok ott valahol, hanem mindig ott maradok beszélgetni, mert iszonyatosan fontos, hogy egy politikus kapjon közvetlen visszajelzést. Oké, okay, rendben is. van. Egy dolgot áruljon el nekem, még mielőtt folytatnám, és erre mindenképpen ki akarok térni, amikor én az ön férjét annak idején buszokon és különböző közlekedési eszközökön láttam, kiszerkesztve, bajnai gordonnal együtt felhívtam telefonomat és részvétemet fejtett, fejeztem ki, és beszélgettünk is. Milyen érzés az, hogy most éppen nem? de hosszú ideig önt Gyurcsánynénak hívták. Én ezen olyan mértékben felvoltam voltam háborodva, tehát az, hogy Márkizai Péter Gyurcsány klón, azt a Warner el tudja intézni, hogy ne lehessen. De ön Gyurcsányné legyen egy olyan országban, ahol a Gyurcsányné az egy ilyen kettes számú klón, mert egyébként mindenhol Gyurcsány Ferencet kell feltételezni, azon kívül, hogy megvonta a vállát, látom. Önt nem zavarta? Igen. Azért, azért jó, az ember nem rádióban van, mert akkor látszik a, a, az arcmikály is. Hát én figyelek szemben másokkal, ugye? Én elképesztően fantáziátlannak látom De, most. És a az önérzetét nem bántotta. Nem igazán, nem, nem gondolnám, hogy a Fidesz meg tudja bántani az én önérzetemet. Ön például meg tudná bántani, hogyha borosz velem, de a Fidesz más, nem szant, tudna. Nem a Fidesz nem tudja megbántani meg az önérzetemet. Nem, nagyon fantáziátlannak tartom most már. Miután nagyon le, jól lehet látni, hogy nincsen válaszuk a hétköznapi kérdésekre. Mindenki tegye föl magának a kérdést, hogy 12 éve kormányoz a Fidesz. Ráadásul ebből 10 évet soha nem látott gazdasági növekedésben és pénzbőrségben a világban. Jobb ma az egészségügy, tovább élnek az emberek, kevesebben halnak meg rákba. Jobb ma az oktatás, jobban szerepelnek a gyerekeinképp pizza felmérésben, kevesebben mennek el külföldről. Tehát ö, látszik, hogy azzal a kormányzati teljesítménnyel a Fidesz egyáltalán nem tud válaszolni. Hadd kérdezzük valamit, azt követően, hogy, kide, hogy ön Dobrev Klá felmerült annak ide, felvegye a nevét? Nem, nem, nem. Pedig az már ilyen régen volt, lassan 26 éve. Nem, én dobrem, Ön tudja vagyok. a házassági évfordulójukat? Nem kell, hogy megmondja, de tudja? Igen, igen, igen. Május elején házasodtunk össze, persze. Gyurcsány Ferenc január 12-én a Facebook oldalon a következőket írta. Nem bontjuk le a kerítést. Maradjon. Mert nagyon sokan ezt hiszik biztonságú garanciájának. Akkor legyen. Bármeddig. Nincs helye racionális érvelésnek, nincs rá szükség. Ha kerítés kell, legyen. Ugye, mi ketten tudjuk, hogy én ismerem önt is és a férjét is. Én ezt nem értem. Ez ez olyan hogy hát Nagyon akarjátok a kerítés maradja, miközben tudjuk, hogy a kerítés az egy szimbólum. Mit kezdjek ezzel az írással? magyarázza el nekem. Nagyon egyszerű. Az ellenzéki pártok már Péterrel közösen, megkötötték azt a megállapodást egyébként, hogy a kerítés marad. Mert nem az a lényeg, hogy van kerítés vagy nincs, hanem az a lényeg, hogy hogyan viselkedünk ott a kerítésnél. Hogy egyébként enni adunk -e annak, aki éhes, és adunk -e oktatást a gyereknek és egészségügyi ellátást a terhesnőnek. Embernek maradni, az nem a az múlik. Én ezt értem, nekerítés. de itt az a szöveg nincs helye racionális érvelésnek az önférje, sok szempontból emocionális, ezért is tűnik sokszor szimpatikusnak, ezért is félreérthető néha, de itt ez a szöveg a kerítéssel kapcsolatos. Igen, és egész egyszerűen az Orbán politikájában egy olyan központi szerepet játszott az, mint hogyha a kerítés védene meg minket, ami egy hatalmas hazugság. Hiszen beengedtek menek, ö, olyan menekült olyan embereket, vagy letelepedési kötvényen olyan embereket, akiket át sem világítottak, miközben azokat, akik ténylegesen éheznek. Azok, Miért a abban meg, há... hogy maradjon a kerítés. Egyrészt azért mert nagyon sokba kerül lebontani. Elképesztő mennyiségű pénzbe kerül lebontani, és ezt a pénzt sokkal jobb helyre is el lehet költeni. Kettő azért, mert a kerítést az valamilyen módon a biztonság szimbólumává vált. Egy politikusnak, ugye azt mondták, hogy a politika az a kompromisszumok művészete. Azt meg kell értenie hogyha valami nagyon fontos, és az emberek többségének fontos, akkor el kell fogadni, és szépen lassan el kell magyarázni, hogy egyébként mit kell tenni. És miután a kerítés, az senkit nem zavar van, hogy tisztességes menekült politikát csináljon, hogy tisztességes legyen azokkal, akik tényleg a háború elől menekülnek, és tisztességesen átvilágítsa azokat, akik nemzetbiztonsági kockázatot jelentenek, ezért e tekintetben a kerítés az nem egy olyan téma. Amiben konfrontálódik el, úgyhogy a kerítés marad. A karács... Ezt már nem fogják tudni óriás plakátot elhelyezni. Ha Gergely tanácsot kért volna Öntől, Ön mit mondott volna neki, menjen el a magyar zeneháza megnyitójára, vagy ne menjen el a magyar zeneháza megnyitójára a Magyar Kultúra Napján? Azt tanácsoltam volna neki, hogy ne. Mert? Azért, mert pontosan lehet látni, hogy az elmúlt 12 évünk máshol sem szólt, mint arról, hogy Orbán és a Fidesz kisajátítja a nemzeti szimbólumokat. Hogy, hogy a közös pénzünkből az adófizetők pénzéből épít olyan építményeket, amelyeket aztán Fidesz pártpolitikára használ, mint ahogy be is bizonyosodott. A megnyitó után. Igaz ez a Nemzeti Tévére, a Nemzeti Rádióra, igaz ez minden nemzeti intézményünkre. Okay. Nincsen alkó a Fidesz-szel Nem lehet kisajátítani a magyar nemzetet a Fidesz párt érdekeinek. Okay. Rendben van, érdeklő. ha nincs alkó a fidesz akkor egyébként Bige László pénzére hogyan nézzen az ember, hogyha egyébként Bige László támogatja Márkizai kampányát, de Mészáros Lőrincsel is kereskedik, ez vajon a Fidesz-szel való kereskedés, vagy sem? Mindig meg lehet -e húzni a határt, hogy meddig és mettől nem? Hát szerencsére fogalmam sincsen a kampány finanszírozásáról, hiszen ez most nem az én felelősségem, és valószínűleg nem is kellett tekintetben döntéseket hoznom. Az viszont biztos, hogy mielőtt valaki is párcát törne Márk Izel Péter kampánycsapata felett, azért képzeljék el, amikor sok százmilliárd milliárd forintból óriás plakátok tömege fogja ellepni Magyarországot, amikor sok százmilliárd milliárd forintból fizetett aktivisták, levelek tömege fog érkezni a magyar választókhoz, és az ellenzéknek pedig alig lesz megszólalási lehetősége, lesz egy vagy két levelünk, és egy pár óriás plakát helyett. De... Azt szeretném mondani, hogy ilyenkor ne azt mondják, hogy ó, de rosszul kommunikál az ellenzék hanem érezzék azt, hogy micsoda tömeggel megyünk szemben, és ehhez nagyon sok eszköz. Oké, de ne meg a magas sírját, hiszen ilyen alapon egy hét múlva meg fogom hívni a műsoromban, és akkor nem mondhatja azt, hogy nem érre. Ön itt egy óriás plakát most. Igen, éppen ezért Pécset leszek, Szigethalmon leszek, Szigetváron, Gyulán, Békéscsapán és Szegeden, mert ugyanakkor az Felvételről a, is lehet lehet. a Felvételről az is emberek. lehet majd óriás plakát. Meg tudja erősíteni, vagy sem, hogy Zaránt Péter kampányfőnök helyzete nem fix, mert hogy nagyon nagy elégedetlenség van a Puzsér Robert által állítólag, mármint, hogy a Puzsér ajánlotta volna be kampányfőnökkel kapcsolatban, vagy ebben nincs álláspontja, vagy ha van, nem nem, nem, nincs tudásom se róla, nincs tudásom se róla, most nem az a feladatom, hogy a kampánycsapat, hogy a Márkizá Péterféle kampánycsapat belső titkait nézem, hanem az a feladatom, hogy De ebből a szempontból akkor nem lesz önből egy papagáj, a szónak abban az értelmében, hogy mindig ugyanazt ismételgeti, hiszen a többi kérdésre azt fogja mondani, hogy az a márkizai dolga. Kampányban, dehogy nem? És ez a feladata a mindenkinek. Ha kampányban tőlem, bármikor bármilyen kritikát szeretne hallani az ellenzéki politikus társaimról, vagy a miniszterelnök eletről, akkor egy szóval nem fogok De én nem kérdezem kritikát, feladata. én a véleményét kérdezem. Tehát azért az, hogy az, hogyha önhöz elmegyek ebédre, és nagyon el van sózva, és én azt szeretném, hogy még egyszer vendég legyek, és ezért nem mondom meg, hogy sós a leves, hát akkor megvan a véleményem magamról. De hál' Istennek nem erről van szó. Mit gondol arról? S Ja. Hál' nem kell kampányolnia, nekünk kampányolni kell, és ez a feladatunk. És éppen ezért az a fajta fegyelmezettség, amivel az ember ilyenkor beáll, és különösen azért, mert értse meg, hogy egy hadsereggel szemben kampányolunk. Ha én egyetlen egy pici kritikát itt megfogalmazok az önműsorában, akkor nagyon sokan nézik, de biztos vagyok benne, hogy nagyon sokan nézik a Fidesz oldalára, és abban a pillanatban ott lesz fönt az óriás plakátokon. A kampány nem az a hely ahol elkezdünk egymással. Elnevette magát, kézzetek. vagy sem a márkizai és az önférjét ábrázoló óriás plakát láttam. Én igen. Én, én, én, én arra gondoltam, hogy <Szartom>. nem kértek egyet el haza, bár baromi nagy. <gül> Egy komoly gyűjteményünk lehetne már otthon ezekből a plakátokból. Én arra emlékszem, el... hogy a győztes plakátot azt még a Szigetvári mesélte, ami ugye az Zuglón volt, azt feldarabolták és elvitték haza. Ami azon ja, a, a, toronyhá... ami a toronyházon igen, volt. Van-e véleménye mindazon ellenzékinek mondható pártok tevékenységéről, de kivált kép a magyar kétfarkú kutyapártról, amely úgy indul, amelyről Márkizai Péter azt mondja, hogy ezzel gyengíti az ellenzék győzelmi esélyeit. A mi hazánk mozgalom most ide nem tartozik, de ide tartozhat az iszon, vagy ide tartozhat a munkáspárt, de most legyen inkább a kétfarkú kutyapárt. Én bármerre járok az országban, azt látom, hogy az emberek egyre inkább érzik a választások a súlyát és a tétjét. Szerintem akik igazán kormányváltást akarnak, azok pontosan tudják, hogy az ellenzéki közös jelöltekre kell ö, szavazni. Másik oldalon És hogyha ez így van, vagyok. akkor vajon az ön igazságérzetét zavarja ez, ami Kovács Gergeit zavarta, mely szerint a migráns számlálója Márkizai Péternek egy totális hazugságra épült, és az a, hazugsá... a migráns számláló, amit ő feltüntetett, az valójában hamis számokkal dolgozott. Nem figyeltem részletesen ezt a vitát, az igaz, és ez a legfontosabb, hogy mi ennek az üzenete, Hogy az Orbánék egy olyan gyűlöletkeltő kampányt csináltak, amelynek köze nincs a valósághoz. Hogy ezt milyen eszközökkel lehet leghitelesebben és legügyesebben megjeleníteni, erről nagyon sok vitát lehetne folytatni. De az biztos, hogy a tényleges menekülteknek emberséges bánásmódot kell adni, akik pedig pénzért vásárolnak néha tényleg bűnöző állampolgárságot, azokat neki kell utasítani, ehhez képest Orbán az ellentétét csinálja, vagy az ellentétjét csinálja. Kérdezzem arról, hogy hogyan születik kormányrendelet, az követően, hogy a bíróság lehetővé teszi a kórházakban, és az, a kórházigazgatók kezébe adja, hogy ott sajtó megjelenjen, majd másodpercek alatt megjelenik ezzel kapcsolatban egy kormányrendelet, és átírja ezt a lehetőséget? Azt mondja, hol majd, hogy ilyen, hogyha nyer az ellenzék, akkor ilyen nem lesz? Hát biztos, hogy nem lesz. Biztos, hogy nem lesz. Szóval, amikor arról beszélünk, hogy ebben az országban diktatúra van, vagy rendszer, vagy ilyen-olyan jelzőkkel illetjük, akkor, akkor tényleg azt mondom, hogy na álljon már meg a menet. Ma Magyarországon pusztán a sajtószabadság hiányába haltak meg ezren. Sokkal többen haltak meg koronavírusban, mint kellett volna, többek között azért, mert az embereknek normális tájékoztatása nem volt lehetősége. Ezek azok a pillanatok, amelyek olyan mérhetetlenül feldühítenek, és olyan elszántá tesznek. Mi más dolga van egy kormánynak? mint a saját állampolgárének az életének a védelme, és ehelyett csak azért, hogy gazdagodjon, hogy, hogy eltussolja a bajokat, ezért képes egyébként még azt is veszélybe sodorni, hogy nem mutatja meg az igazságot, nem engedet be a kórházakat. Én végignéztem az elmúlt másfél-két évben most már lassan az európai országoknak a működését, Romániában, Bulgáriában, de még Európai Unión kívül is a balkáni országokban, Sokkal tisztességesebben viselkedtek a kormányok, és sokkal tisztességesebb tájékoztatás volt a legnagyobb szégyene, és ha semmi más nem csinálna rosszul, csak ezt, ezért is megérdemelni, hogy a történelmi szemét dobjára kerüljön Ormán Viktor és kormánya. örül -e annak, hogy a nyár folyamán úszóvilágbajnokság lesz Budapesten, Debrecenben, Szegeden, Sopronban? Nem. Nem, nem, nem, és nem tudok már örülni ezeknek a nagy nemzetközi versenyeknek, amelyeket Magyarországon rendeznek meg. Két okból kifolyólag, az egyik az az, hogy írtózatos mennyiségű pénz megy el rájuk, akkor, amikor óriási nagy szükség lenne oktatásban, egészségügyben, plusz forrásokban. Pénzügyileg vagy egészségügyileg történik. tartja veszélyesebbnek, vagy a kettő együtt, vagy harmadik szempontból? Szerintem van. nyáron már elsősorban pénzügyileg. De ez az egyik oka. A másik oka pedig pontosan látjuk, hogy ezek semmi másról nem szólnak. Ez nem a nemzeti büszkeségről szól a Fidesznél és Orbánnál. Ez nem arról szól, hogy tegyük a magyar nemzetet nagyjá, mert akkor az oktatásből a pénzt, hanem arról, hogy már megint lopni fognak ebből a pénzből. És már megint olvasni fogjuk azokat, Miután nyár lesz és kormányváltás után, ezért nagyon remélem, hogy rendőrségi feljelentéseket és ügyészségi nyomozóiratokat, ahol részletesen végig fogják venni, hogy mennyit loptak el ezekben. Ugye Markizai Péter is belesett abba a hibába, a Hatházi Ákosnak már ígért úgy posztot, hogy közben erről nem volt hatpárti megegyezés. Az ön szemében ott van az elszámoltatásnak az a módja, ami majd be fog következni a győzelem után? Nagyon sokat beszéltünk is róla, és nagyon sokan dolgoznak is egyébként ezeken az elképzeléseken. Ugye a legfontosabb dolog az az, hogy mind a rendőrség, mind az ügyészség esetében a szabad nyomozás lehetőségét, azt minél hamarabb lehetővé tegyük. Lépjünk be az európai ügyészségbe, mert akkor nekik is lesz nyomozati és akár vádemelési jogkörük is. És akkor fogjuk tudni elkezdeni felgöngyölíteni ezeket az eseteket. Ez nem feltétlenül politikus dolga, tehát magukat a nyomozás maga, vagy az esetek összegyűjtése, az nem a politikus dolga. A politikusnak az a dolga, hogy megteremtse azt az intézményrendszert, amely tőle függetlenül tud működni tisztességesen. Rövidesen évértékelő követ, évértékelőt ebben az ön férje, évértékelője lesz az első pénteken. Ezt meghirdette, és erre már volt is reakció. Kérdezem azt, hogyha Netan véletlenül, ahogy ezt mondja márkizai Péter, azért az elképesztő fogalmazás, hogyha véletlenül egyébként lenne köztársasági elnök jelölt. Tehát, hogy ugye arról szól ez a beírás, hogy... Csak most meg kell, hogy keressem, és most összezavartam itt a papírjaimat. Ugye fűzési lehetőséget ajánl jön a saját... Főzési? Mármint, hogy főzési lehetőség. Igen, igen, igen, igen, igen. Ha most igen, jelentkezel nem, nem ellenzéki aktivistának, az ugye, nem az év, ugye ha Később aztán az is szerepel, ha most jelentkezel ellenzéki aktivistának, akkor igen. egy sorsolás után közös programon vehetsz részt valamelyik pártvezetővel. Én például főzök neked egyet, hisz tudjátok, abban elképesztően jó vagyok. Kétségtelen ez valamivel megelőzi még itt azt, ami az évértékelést illeti. Ez is egy módszer amivel egyéb az ember eléri azt, hogy jelentkezzenek? Abszolút. Én például azt ajánlottam föl, hogy öt olyan aktivistával, akit aztán kisorsolunk, akik jelentkeznek, az a, az a színházba megyek. Megint más. Biciklizni megy, sétálni megy. Ö, igen, úgy gondoltuk, hogy ezzel is szeretnék. összekapcsolni. És vannak már jelentkezők? Rengetegen. És mi alapján fog választani? Kivel fog színházba menni? Nagyon egyszerű sorsolás útján fogunk ha. választani. És mit fognak mindenki. megnézni? Azt majd eldöntjük, amikor megvan az időpont, hogy mikor tudunk elmenni. De a legfontosabb az az, hogy, hogy mindenki értsége, és akkor ezt hagyd használjam föl, mint egy reklám lehetőséget. Ezt a választást ezt az aktivistákkal fogjuk megjelni. Azokkal az emberekkel, akik hajlandóak a legfontosabbat a saját idejüket, energiájukat, hitüket, akaratukat a kormányváltás érdekében felhasználni. Most aktivistának lenni egész egyszerűen úgy érzem, hogy az egyik legfontosabb dolog. Ez lehet szórólapozás, lehet beszélgetés, lehet plakátragasztás, telefonálás, SMS küldés, nagyon sok minden feladatunk lesz. Ezzel a Fidesz uralta sok száz milliárból összerakott állami pénzeket használó intézménnyel szemben egyetlen egy módon tudjuk megváltoztatni a világot, hogyha azok a választók összefognak akik itt változást akarnak. És nem csak a szavazás napján, hanem előtte is. À, de vajon nekik kiváltságosok, mert Ceglézi Zoltán azt írja, hogy ő szívesen főzne a férjével, és akkor azt válaszolja neki a férje. Tudom, ez a vicc kategóriája, hogy miért ne. Itt nem éri azt meg az egyszerű ember, hogy valaki előbbre juthat, mint ő. <gül> nem, nem, nem hiszem. Nem hiszem. Biztos, hogy ebben egy sorsolással fogjuk választani, ezt a lehet le Ceglézi Zoltán a még egyet főz. A férje minden naphöz, úgyhogy. Be lehet kerülni más módon is a konyhájába. Azt kérdezem Öntől, hogy van-e annak jelentősége, hogy online lesz egy Gyurcsány Ferenc évéértékelője? Ennek elsősorban járványügyi oka van. Sokat gondolkodtunk rajta, hogy hogyan lehet tavaly is online volt már, miután még mindig nagyon magasak a fertőzés számok, ezért gondoltuk azt, hogy idén még online kell megszervezni. Hogyha Orbán Viktor nem sokkal később a következő évértékelője olyan lesz, ahol ott lehetnek konkrét személyek, akkor az veszélyezteti az ott lévők egészségét szemben az online-nal? -on. Ez valószínűleg mindenki a saját döntését hozza meg. Összesen 60 nap van hátra a választásokig, úgy éreztük, hogy túl nagy kockázat az, hogyha ha hirtelenjében nagyon sok embert összezsúfolunk egy teremben. Egyébként most az én országjárásom is többségében szabadtéri programokból áll, de van néha olyan, amikor zárt helyen vagyunk. Tehát azt hiszem, ez most már egy kicsit ilyen vegyessé vált, de hát mindig kisebb a kockázat, annál nagyobb biztonságban vagyok. Három nagyon rövid kérdésem van, és talán nem lesz negyedik. Azt árulj el nekem, hogy már április harmadikai fogunk-e még beszélni? Nagyon remélem. Tehát akkor egy alkalmat legalább ad még nekem. Igyekezni fogok. A másik kérdés, ez egy rövid kérdés volt, a másik kérdés az az zuhanyhiradó. Van-e jelentősége? És ha igen, mi? Ha pedig nincs jelentősége, akkor ön foglalkozik -e azzal, hogy mások jelentőséget tulajdonítanak neki, hogy adott esetben egy olyan eseménynek, amit ő nem tart helyén valónak. Oszkó Péter volt pénzügyminiszter, gazdasági szakember része, mint a szervező bizottságnak, a tagja, egy bizottságot állított fel a kormány a nyári esemény kapcsán, és a bizottság elnökének Vladár Sándor, olimpiai bajnok úszott ajánlja, és benne van Oszkó Péter, volt pénzügyminiszter, gazdasági szakember is. Változtat-e bármit ez Oszkó Péter az ön szemében való megítélésében? Én nem lennék tagja egy ilyen testületnek, hiszen az előbb beszéltünk is róla, hogy nem is örülök neki, hogy ezt megszervezzük, de Oszkó Péter nem politikus lehet neki más szempontjai vannak. Van egy alkérdés, már hazudtam. Azt árulja el nekem, engem egyszer megvádoltak a műsoromban, és a sose fogom elfelejteni, sokat gondolkodom rajta. Azt meg lehet -e húzni azt a határt, ahol az ember azt mondja, hogy Magyarországon él, és elfogadjanak a szabályait, vagy azt mondja valakire, hogy Fidesz kollaboráns? Na hát, ja menjünk vissza a legelső kérdésére, hogy mit jelent egy normális Magyarország? Hát ez az... Mal, egy normális Magyarországban egyszerűen ez a kérdés fel sem merülne. és ön behív a műsorába fideszes politikusokat, nem fideszeseket, a köztévében ott lehetnének az ellenzékiek, a szponzoroknál azt se tudnánk, nem is ismernénk a cégneveket, azt meg végképpnek volt, kinek a barátja és kire, kire szavazott. Én tudom, hogy sok ezer embert hoz ez egyébként nehéz helyzetbe, és itt ne a nagyvállalkozókra gondoljanak, hanem gondoljanak egy iskola igazgatójára, vagy igazgatóhelyettesére, vagy, vagy akár a tanároknak most, a tanárszprájkarat, hát, vagy gondoljanak azokra az orvosokra, akik, akik kényszerűségből csöndben maradtak, miközben ők is pontosan tudták, hogy sokkal jobb lenne az országnak, hogyha megszólalnának. Ez olyan mértékig nyomorítja és mérgezi meg a lelkünket, ez az Orbán rendszer, amelynek egyébként nagyon sokáig fogjuk még viselni a keresztét, és ezért is nagyon fontos, hogy április 30-án ez megszűnjön. Ez nem a nagyvállalkozók, ez nem a, okay. az újsági Megértettem, de hogy egy konkrétumban vonjuk ilyen. be, tételezzük fel, hogy van egy háromperces beszélgetése a liftben, mert nagyon magasra mennek Oszkó Péterrel. Ezt a témát szóba hozná, vagy sem? Persze, persze. Tehát a három percnek része lenne. Abszolút, Végül azt kérdezem, vég, ön tör... minden... Nem szoktam félni a beszélgetésektől. Két kérdésem maradt. Hazudtam. Az egyik az, hogy... Már nagyon el Tudom nekem is, hogy... nézze, én ezt élvezem. Nekem ez a munkám. És ez a szenvedélyem. Én is nagyon élvezem, csak ez a muszáj. Mindjárt. Tényleg nem húzom az időt. Egy perc. Azt árulja el nekem, hogy hányszor volt, ha volt, és milyen hosszan, amikor ketten beszélték azt meg márkizai Zai Péterre, ami korábban történt. Volt-e olyan, hogy leültek és megbeszélték? Nem azt mondom, hogy kitárgyalták, de legalábbis kicserletet tettek rá. Nem, még, még, még nem volt ilyen. Nem Ez volt az egyik ilyen kérdés, a nem másik így, pedig de az... A másik pedig az, hogy ha azt kérdezem, öntől a liftben és is fél percünk van hogy min múlik az ön véleménye szerint az, hogy is van, kinyer, akkor arra mi lenne az ön félperces válaszom? A mozgósításon és azon a hangulaton, hogy ezt meg tudjuk csinálni és le tudjuk győzni. A mozgósítást már. értem, a hangulat változott. A hangulat az nagyon gyorsan tud változni, persze, ö, politikában különösen. Tud tenni annak volt, a érdekében, hogy változzon? Ha... Rengeteget, persze, nagyon sokat. Ez is a politikusok feladata, hogy megváltoztassák a hangulatot. Nem félreérthető módon. Hajrá, Dobrev! Köszönöm szépen. Én köszönöm, köszönöm a türelmet és a rendelkezésre állását. Én is viszont hallásra, viszont látásra. Megkérdezem. Bigel ászlott, hogy most tudnám kell 5 percet beszélni. A világ másik végénvel biztos nagy telefonszámban lenne. Érdekes esemes lesz. Nincs rá hosszú idő. SMS. Most volna 5 perce műsorban Műtrágya MZP Mészáros Lőrinc. Köszönöm. Elküldve. Háromnegyedig várok, aztán föl kell hívnom kisambrust. Most a tüzemmód, holnap fél 8-tól, Hajnal Miklós 8-tól, Györgyevicsberedett, fél 9 tól fürjesbanás. Itt a vagy ma a helyi idő szerint 9 óra 15 perckor. Köszönöm türelmét, csak a foglalkozásom, gyakorlom. Ja. A János vagyok, jó reggelt, az önkorrektsége, az egészen elképesztő, hogy tegnap megkeresett, engem mondván, hogy önnek a csütörtök nem jó. Csak ilyen ideális beszélgető partnereket kívánok másoknak is. Um, hadd kérdezzem meg első kérdésként. Uh, más... Uh, sok meg tudják oldani, hogy egyik pillanatról a másikra átállnak. Néha ez nem könnyű, én most nagyjából három óráig beszélgettem Dobrev Klárával, és az, hogy az ember hirtelen áttegye a hangsúlyt, az nem olyan könnyű, különös tekintettel arra, hogy ezek tényleg hosszú neki készülések, és ahogy az ember egy nap több nővel nem randevúzik, nem könnyű egy nap több emberrel őszintén és mélyen elbeszélgetni. Így aztán az elején ajánlom föl, amit általában a végén szoktam, hogy mi az, ami most önt leginkább foglalkoztatja, de ezzel most nem azt akarom mutatni, hogy nincs ötlete mit kérdezni, hanem majd ezt követően fogom föltenni a kérdéseimet, és az átállás pillanatait éli meg. Kisambrus általános főpolgármester helyettes van a vonalban. Mi az, ami most önt foglalkoztatja? Ugye ma elkezdődtek már, illetve van a most ilyen hetek óta vannak tárgyalások ö, és egyeztetések arról, hogy a 2021-2027-es időszakban az európai pénzeket milyen jó célokra lehetne felhasználni. Ma például a belügyminisztériumban megyek, ennek a csendélet. Én nyilván ez meg nem egy olyan nagyon nagy oldalra így önmagában, de azért azt mutatja, hogy, hogy annak ellenére, hogy választási kampányban él az ország már. Ország már hónapok óta ennek ellenére azért a normál ügyméreket is mindig kell, hiszen közben fel kell készülni arra, hogy hogy ezek az európaius forrásokat hatékonyan el tudjuk költeni. Nagyon jól beszél. Ön, ön személy, személy be. szerint is része ennek a választási kampánynak, hiszen ön, ahogy eddig megnyilvánult, olyan politikai tevékenységről nem tett alubizonyságot, nem számolt be, amely primér választási küzdelembe való részvételt feltételezne. Ez így van, bár azt gondolom, hogy ez nehéz választani hiszen önmagában a 2019. októberi választás azt kirajzolta, hogy akkor a politikai szempontból van egy hatalmi centrum az ellenzéknek, ez Budapest, és majd a és van egy hatalmi szempontból, közepe, a, hatalmi szempontból a, a, a, a a kormánypárti világnek, ezben nyilván a kormány is ráta e, irányított rendszer, és tulajdonképpen bármit is csinálunk a fővárosban, mert mindig van egy Szerintem primér politikai is, tehát valójában természetesen nem lehet kivonni magunkat a senkinek itt a városvezetésből, a politikai kampányból. Ön mennyiben veszi ebből ki a részét? Hát a napi munkám során, hogyha ugye ezt a logikát elfogadja, amit az előbb mondtam, el, akkor hát, azt ugodom. mondani, hogy tulajdonképpen minden percemben benne vagyok, ha akarnám, ha nem. Ez egy helyzet, hogy el kell fogadni. A főváros a bármit csinál, ezt valamilyen politikai szemszögön keresztül nézik meg a főpolgármester elmegy siálni szabadság alattokkal. Annak is politikai velpületele van, ha én a, nem tudom, az uniós forrásoktól próbálok tárgyalni, egyeztetni, annak is nyilván politikai vetülete. Mennyire hiányzik önnek egy olyan objektív tájékoztatás, amely a hír tartalmán kívül másról már nem szó? Nyilván azt gondolom, hogy az... Ez jó kérdés, nem tudom megmondani, hogy a, a, mert ugye ez a, a kérdés, hogy mi az a, mit tekintünk objektívnek, az mindig... hát mi magát az, az információt. Értem. Ma kis Ambrus tárgyalásokat folytat a belügyminisztériummal. önmagában meg nem izgalmas. De az, hogy mi izgalmas, mi nem, tehát e, e, e, én önmagában izgalmasá tudok tenni egy hírt az a, a megfogalmazása által. De... De akkor már nem lesz objektív. Pontosan, nagyon jól beszélt, pontosan ezt, ezt teszem gorcső alá, és ezt kifogásolom. Igen, igen, igen. Tehát azért ez azért nagyon érdekes, tudja, mert én ugye írtam könyvet is, meg dolgoztam a Magyar Rádióban, ahol ugye szallagok voltak, még nem digitálisan dolgoztunk, és volt mondjuk egy 12 vagy egy 8 cm átmérőjű szallag, és abból maradt egy fél centi. Mert hogy egyébként az ember vágott, tehát egy csomó olyan dolgot kivágott, ami oda nem való. És ugyanez megtörténhet akkor, amikor az ember egy hírt szed darabokra. De akkor más vonatkozásban azt kérdezem öntől, hogy, és akkor az már némileg a saját csapás irányom, hogy a nyáron megrendezendő, Magyarországon megrendezendő úszó világbajnokság az ön szemében, az ön foglalkozásával, munkájával összefüggésben egy tízes skálán mennyire központítéta? Tíz a nagyon, egy az, egy az alig. A jelen pillanatban én akar, azt mondom, hogy 4 négyes de azért ahogy közeledünk a rendezvényhez nyilván egyre fontosabb lesz, hiszen azért a házigazdák az vagyunk legalábbis. Ugye. Mennyi lesz a maximum? 10-es? Azért azt nem gondolom, hogy ez lesz a legfontosabb kérdés számomra, hiszen mégiscsak azért egy olyan esemény, amit már rendezett Budapest, és nem mi vagyunk a szervezői. Nekünk ezt a kiszolgáló infrastruktúrát kell hozzárakni, amivel a Elmennek a látogatók a rendezvényekre, és miután ez kisebb kaliberű lesz várhatóan, mint a 2017-es, vagy egyébként akár a labdarúgó Európa bajnokság is volt, hiszen kisebb nézőtereken hújtják le várható kevesebb látogatóval. Ezért azt gondolom, hogy nem okoz olyan megterhelést a kiszolgáló infrastruktúrának, de tudod kell figyelnünk nekünk is majd, ha, hogy 7-es, 8 legyen. Nem hogy legyen a vége felé egy házes Oké, okay. azt kérdezem öntől, hogy ja, tulajdonít csak e jelentőséget annak? Tehát most kérdezek, személyre szólva, hogy ha jól néztem, miközben a sajtó ennek eléggé központi jelentőséget tulajdonított, és nem pont abban a formában tálalta, ahogy ön. Nagyjából az volt a dolog lényege, kész helyzeteli állított mindenkit, és... Hát mindenki annak megfelelő örült, hogy éppen milyen oldalhoz tartozott, vagy milyen napja volt. Én ez se Füriás Balázs, se Karácsony Gergely Facebook oldalán, mint hírt nem találtam meg. Ha jól értem, ugye szeretné nyilván mindenki kivonni ezt a politikai ige Igen. E és ebből következően mi nem fogjuk megünnepelni, már abban szempontból nem fogjuk megünnepelni, hogy hogy jaj, de én azért nem is voltunk bevonva a döntéshozatalba. Ez egy kérdés, nem ismerem a teljes hátterét a dolognak, hogy a, miért nem lettek bevonva a városok, de, de most ez már mindegy a dolog szempontjából. Az, hogy a kormány nem ünnepelte meg, azt nem tudom ők is. Vagy ő megtartóztatással éltek ebben a dologból, vagy pedig a, az úszóvilág kérte ezt fogom is. Így. Nekem nagyon fura. Ebből a szempontból a sajtó önálló életet élt, aminek egyébként a felek ilyen mértékben, mint ahogy egyébként szoktak, nem tettek eleget. Tehát a baloldali sajtót nem... De jó, ez most nem, nem érdemes tovább eh, cifrázni, de ez egy nagyon-nagyon érdekes jelenség. De nekem, nekem szembetűnő. E, például itt van mondjuk a G7, e, amely azért egy komolyan vehető lap, e, és ugye arról ír, hogy milyen gondjai, milyen megoldandó feladatok elé állíthatja a fővárost ez, függetlenül attól, hogy ön ezt most hármasra vagy négyesre értékelte. Az a mód, ahogy ön ezt megtudta, ugye tudtommal lesz először a népszavakérdezt, és aztán a hírét vették át mások, hogy ezt önök is a médiából tudták meg, ennek ön tulajdonít a -e jelentőséget vagy sem? Hát annyiban igen, hogy azért szerintem egy rendezőváros, még hogyha általában anyagi kötelezettséggel ez nem is jár, nem járhat számunkra, hiszen nem vállaltunk ebbe semmiért. De lehet, hogy ne a médiából tudja meg ezt a döntést, ezt azért nehéznéltem, de ez Mi lett nem... volna a megfelelő mód? Hát azért, amikor a, egy város pályázik egy ilyen rendezvényre, és tudom, hogy ez most nem pályázat volt, hanem egy rendkívüli helyzet, amikor egy város, egy másik rendezőváros átkerült ide a rendezésnek a joga, tehát ezen pályázattal intéztel ha jól értem a Nemzetközi Uszószövetség. Tehát, hogyha a város pályázik, annak például van egy közgyűlési döntés igénye. Így volt ez 2019 nyarán, és amikor ha jól emlékszem, a 2025-ös világbajnokság pályázatához járult hozzá a fővárosi közgyűlés, Tardós Istvánot bevitt egy előterjesztést, megszogazták, alá a város egy szándéknyilatkozatot. Uh, tehát mégis ennek ez a, a módja. Nyilván, amikor ilyen viszmajor van, aminek teljes hátterétére nem ismerem, nem is ismerhetem, hogy miért lépett vissza a rendező Nagánó, és hogyan került elő ebbe Budapest. Fukuoka volt oda. most összeom. volt, akkor, bocsánat, akkor én de hogy uh, miért lépett vissza, és akkor ebből a hogy hogyan került be ebbe a képbe. A uh, Budapest ezt nem tudjuk. Ugye? Uh, igen. És uh, ugye én azt a tájékoztatást kaptam, mintha a füvésbálás hívott föl, és hivatosan jelezte, hogy akkor ezt megnyertük, mert olvastuk a sajtóban is hogy ránk ezt semmilyen kötelezettséget nem hárített. Ez, ez egy privát telefon volt függetlenül attól, hogy egyébként ugye az van benne, hogy a hírek megérés után az rövid tájékoztatást a kormány döntésről azt mondta ön a népszavának. Akkor ezek szerint ez egy, nem is egy sajtótájékoztató volt, hanem hogy önt felhívta a telefonom? Igen. Tehát a sajtóban olvastuk, hogy ez megtörtént, tehát Budapest lesz a rendező, akkor meg ugye csak úgy tűnt, mint a csak Budapesten rendeznék, és ezt követően nem sokkal telefonálta a Füzés Önök tegeződnek, vagy magázódnak? Tegeződünk. És akkor azt mondta, hogy Amrus figyeljél, hogy mi, mit mond ilyenkor az ember? Volt-e bármi több benne, vagy mi volt ez már azt követően, hogy ön tudott róla, hiszen napvilágra hozták a sajtótermékek? Ez egy, ez egy gesztus volt, vagy ennek volt információs tartalma? Engem néha érdekel a konyha. Ez formális tájékozhatás, és egy rövid beszélgetés volt. Annyit kérdeztem, hogy ez Budapest főváros esetében mit jelent. Azt kérdeztem, hogy kell -e bármilyen szándéknyilatkozatot garancia, levelek, bármit aláírnunk, mert nyilván akkor ezt tudjuk róla, hogy... Van egy ilyen kérés felénk, ő azt azt hogy ilyen nincsen. Szerintem, hogy talán egy percnél is továbbott tovább, hogy az Nagyon jó, mit mond mert azt kérdezem öntől, hogy miközben a, a főpolgármester ugye, és miért önt hívta föl? Ugye önök van a kapcsolatban, vagy ez, ezt? Igen, igen, igen hm. ezért. Mondván, hogy akkor majd ön fogja tájékoztatni erről a telefonról a főpolgármestert. Így van. Hm ami azt jelenti, hogy ő nincs olyan viszonyban, vagy nem akar olyan viszonyt létesíteni a főpolgármester, hogy neki mondja el. Ha jól értem, kereste, de most ezt szintén már nem emlékszem. Kereste, okay. engem Oké, hadd kérdezzem meg tehát ennek a... Oké, okay. hadd kérdezzem meg, nem tudom, ő látta a isporos intrikákat? Nem. Az valamelyik Lajos udvaráról szól, ha látja ezt, akkor feltétlenül nézze meg, szerintem nagyon jó film, azt kérdezem hogy ön mennyire járatos az udvarban, vagy egyáltalán a munkája elvégzéséhez szükség van -e az udvar ismeretére? Ha az udvar definiálná nekem, azt mondom, hogy... A király udvar. Hát a királyi semmi, udvar. Az én, de hát nyilván te... hát, kormányzati rendszert azt mondom, hogy ismerem szereplőket, korlátozottabban ismerem, a belső intrikákkal inkritik... még nem foglalkozom. Tehát ebből szempontból a Uh, ha holnap akarna is. találkozni Orbán Viktorral, önvéleménye szerint az önkapcsolatrendszerével el tudná intézni? Nem. Uh, azt kérdezem öntől, hogy mindazok az infrastruktúrák, amelyeket pluszban kell igénybe venni, Egyáltalán van plusz terhelése a fővárosnak, amiről egyébként ír a G7, a metró, a lánchíd, csak hogy olyasmikről beszéljek, amelyek nem állnak, vagy nem abban a formában fognak rendelkezésre állni, mint korábban. De a tömegközlekedés, annak van-e fokozott terhelése egy ilyen esemény kapcsán? Nyilván valamennyire van, de azért nem olyan mértékű, hiszen a Sajtóból olvasom én is, hogy a, a, az arénánál, a Duna arénánál a pótlelátót nem kell felépíteni. Ebből következően sokkal kevesebb nézőt fogadhat be a rendezvény. Még kevesebb néző volt a szállítás, meg elszállítása pedig kisebb kapacitást igényel. Tehát ebből a szempontból biztosan nem ugyanaz a terhelésekkel számú, mint, mint az utolsó Na, Ezen kívül a szintén a sajtóból olvasom, hogy három vidéki városban Igen. lesznek vízlapdolítások. Sopron, Szeged, nyilván, Debrecen. De szent, így van, és ezek esetében sem kell nyilván nekünk ezzel számolni. Ha jól olvastam a sajtóban, szintén kevesebb VIP vendéget utaztat ide a Fina, nyilván kisebb terheléssel jár a, a város közlekedése szempontjából. De hát ezeket az elkövetkező hetekben, sőt valószínűleg sok mindent az elkövető napokban kell majd a kollégáinknak is átgondolnia, haha a a szervezzük a kapcsolatot. Én azt kértem. Mert a... van szó, hogy fölveszik ma a kapcsolatot a hát... hát ma nem gondoltam, hogy ma feltétlenül, de hát nyilván egy kéne eljönni ennek a munkának. Tehát azért van meg a szervezésnek, vannak logisztikai, közlekedési, politikai, szervezési kérdései. Sejtésem szerint nem az utolsó pillanatban akarják vonni a fővárost, és nem is ez szokott működni. Tehát a labdogó EB kapcsán is láttuk, hogy itt jelent ez a feladat? Ugye azért sokkal több nézőt kellett, bár igaz, hogy egy-egy mérkőzésre csak megmutatni, de mégis sokkal több néző számára kellett lehetővé tenni. Köszönöm a türelmét, mert közben az összekötő kérdés kimaradt, és az hiányozna az élogokai rendszeremből, ha nem az interjút, amire majd rövidesen sor kerülhet. Azt árulja el nekem, hogy ugye felmerült az, hogy lenne ez szükség, vagy van-e szükség arra, hogy valamilyen dokumentumot aláírjon a főváros egy olyan szituációban, ami létrejött ön tudott volna-e, vagy, vagy a lehetőségében áll-e egy olyan ígéretet tenni, mert akkor azt mondja Fülyes Balázs, hogy figyelj, itt van egy ilyen formális irat, amiben az van, hogy a főváros tudomásul veszi, vagy örül neki. Ilyenre ön egyébként ebben a telefonbeszélgetésben tehetett volna igéletet, ígéretet, vagy nem, nincs mire válaszolni, mert hogy ez fel sem merült, és történelmietlen Fiala János kérdésre. Uh, hiszen a ha jellegében nehéz foglalkozni, de, de mondjuk játszuk el a dolgot, nyilván azonnal nem tudtam volna semmit mondani, meg kell néznünk ilyenkor, mi van abban a dokumentumban, milyen jellegű kötelezettségvállás jelent, és ki a döntéshozó, hiszen hogyha közgyűlés, akkor hát be kell oda vinni és meg kell szavaztatni. Ha pedig a főpolgámester tehetni meg, akkor meg nyilván neki kell erről döntenie a helyettesekkel. Még mondani, két ez kérdést lesz, ezzel nem. kapcsolatban engedjem meg többé-kevésbé most már kezdjük megismerni egymás gondolatmenetét. Ez fontos. Másféleképpen beszélget az ember így. Árulja már el nekem egy ilyen szituációban, ahol engedély nem kell. A sajtóból ön már értesült. Ez egy nettó udvariás gesztus volt, vagy mi szükség volt erre a telefonra? Hát azért nyilván benne leszünk nekünk is. Tehát, hogy azért a Um, Jó, de ha önnek, ez, ez ez, el, önöket ebbe be kell vonni, akkor az ember mit kezd egy olyan telefonnal, amely nem csak hogy kész helyzet elé állította már, de ráadásul sorrendben sem adta azt a lehetőségetnek, hogy akár csak egy perccel hamarabb tudja meg, mint a sajtó. Hát nyilván ez nehezményedem. Tehát ezért is bár nem folytatunk proaktív kommunikációt ebben a dologban, hiszen már csak a ném kérdezett meg is, kérdésre válaszoltam ennek kapcsán, de hát azért uh, szerintem ennek az a normál módja, mondom, nem tudom, hogy mi volt a döntés előtti tehát amikor a magyar fél, az úszó szövetség és a kína tárgyalatak egymással jól akkor nem hétfő reggel kezdték el, hanem már hanem hetekkel ezelőtt. Akkor egy, egy, egy ponton informálisan azért, azért tájékoztatni lehetett volna a főpolgármesteret arról, hogy készül egy ilyen a háttérbe, aztán vagy bejön, vagy nem. Előttem, Igen, minden ebbe akarom bevezetni az embereket, hogy ebben ennek van jelentősége, és most már ráadásul Fürjes Balást is ismerem annyira, hogy az is könnyen lehetséges, hogy neki se adta meg a miniszterelnök úr azt a lehetőséget, hogy hamarabb telefonáljon, és ő ennek elegettett, mint egy lojális valaki, ugye a múlt heti beszélgetésünk, a csütörtöki azért maradt el, mert a miniszterelnök úrhoz ment. Ezt mindenki láthatja, mert a Facebook oldalán lehet tapasztalni. Könnyen lehetséges, hogy ott volt erről szó. Ha erre akar válaszolni, holnap majd megteszi. Fogalmam sincs. Csak azt tudom mondani, hogy egy ilyen történetben a szereplők egyszerre adják magukat, és egyszerre egy rendszer részei, anélkül, hogy én szeretnék belemagyarázni olyat, ami egyébként közben nem történt meg. Hát ezt nyilván tőle kell megkérdezni. Nyilvánvaló. Se döntése volt, erre volt mondátumra, bármilyen helyzet ezt okozta, bár szerintem még mindig a döntés és a nyilvánosság között még mindig vannak ilyenkor. Abszolút. Percek is, azt, azt kérdezem önt, hogy ön egyébként másokat, vagy önt már ez a mostani rendszer, tehát az önkormányzati választások óta akarva, akaratlanul állított már kész helyzeteli. Hát szerintem az egész helyzetünk egy ilyen helyzeteli álláspont. Úgy értem, hogy tehát, maga akkor... a saját mechanizmusokban. Ja, hogy én valakit. Ön valakit, hát, vagy önt más? Hát én remélem, hogy nem állítottam készhelyzeteli kormányzati szereplőt, vagy külső partnert, ami ezt próbálja az ember elkerülni, és remélem, nem történt ilyen. A, a kormányzat azért állított minket, tehát sokszor. Oké, okay, és Szen... Karácsony a Gergely? Elke... Engem? Uh -huh. Engem nem. nem. Nem, Amióta ő főpolgármester egyetlen egyszer se fordult olyan elő, hogy egy olyan terület, amelyhez, amely alapvetően önhoz tartozik, valamilyen más forrásból úgy tudta meg, hogy az már egyébként késztermékként volt kezelhető. Nem, nem. erre azért vigyázzunk belül, hogy... és azért a döntéshozatani módunk is nem ilyen, hogy a váraton előkerülnek döntések, azért ezt ezeket nem beszéljük. Oké, okay, rendben van. De De mi... az a vége, hogy a, valamelyik fél kisebbségben marad, és, és az álláspontjával, de akkor is elfogadva, de tud róla, hogy e, hogyan alakult ez a, a okay, e, Maga a Kormány felállított egy bizottságot ennek a megszervezésére, mint az világbajnokságére, amiben vannak úszók, civilek és olyan személyek, akiknek az ott létét nehéz megmagyarázni, én kerestem Oszkó Pétert, nem reagált. Az, hogy ebben a bizottságban a főváros részéről nincs senki, ennek ön tulajdonít jelentőséget vagy sem? Nem tudom, hogy ez a bizottságnak mindez a feladat. Ugye csak a határozatot láttam a magyar amit ami tegnap megjelent. Egyetért uh, azzal, létrejön a világbajnokság szervező bizottsága is, amely segíti és felügyeli a világbajnokság előkészítését és megrendezését, valamint kapcsolatot tart a Nemzetközi úszószövetséggel, az állami szervekkel és az önkormányzatokkal. A bizottság eljárása. Értem, hogy nem látom a a bizottságnak, de nyilván, hogyha ez a bizottság azt igényli. Remélem, hogy így lesz, hogy segítsük a munkájukat. Akkor nekünk nem kell ebben bizottsági tagnak lenni, ettől hát, még tudjuk segíteni ezt a munkát, például a BKK, a közösségi közlekedéssel, a közúta a, a, a közút szervezésével, és egyéb intézmények és cégeink is, hogyha szükséges, akkor e, tudnak javaslatokat tenni, tanácsokat adni. Ezért még nem kell bizottsági tagnak lennünk. Néhány szó akarja -e a jelentőségét annak, domborítani, hogy a közösségi költségvetési tanácsban várja a budapestiek jelentkezését a fővárosi önkormányzat, vagy untig elegendő, hogy elolvassák a Budapest portálon a vonatkozó hírt? Szerintem ez egy nagyon fontos dolog. Egyrészt már, hogy nem első alkalommal történik ez. Ez már a második ö, ö, időszak. Ugye ez hogyan működik? A, az első, azt mondtuk, hogy egy milliárd forintot budapestiek osztanak fel, döntenek el, hogy mire el a város, milyen fejlesztések. A hogy azért fontos, hogy mire ez Először a város lakóitól vártunk javaslatokat. Ezek a már végig lehetett ezeket beküldeni. Ezeknek a javaslatoknak az értékelése folyik most. Tehát most oké, nyilván ugyanabban a témában akár több is beérkezik, akkor ezeknek a felmérés, hogy akkor milyen forrás igénye megvalósítható egyáltalán, a fővárosi önkormányzat területén van-e, stb. Tehát ilyen leostalás, vagy átostalás folyik ezeknek a javaslatoknak, egyeztetve természetesen a javaslat tevőjével. És amikor ezzel meg vagyunk kialakul, egy ilyen lista, hogy mi az, amiről lehet szó, akkor egy, egy ilyen közösségi tanács, amivel bármelyik budapesti polgár jelentkezhet, és nyilván egy, egy mintavételezésre választják ki azokat az embereket, akik, akik személyesen vagy online részt a munkában, Ők fogják majd eldönteni, hogy ebből a szűkített, megvalósítható listáról melyek azok a projektek, amire lehet szavazni a végén a budapestieknek. És tavalyi évhez hasonlóan, idén is várhatóan tavasz végén nyár elé lesz a szavazás, személyesen és online, és ott lehet különböző kategóriákban eldönteni azt, hogy ki az a, mely, mely ügy szeretnének támogatni, a budapestiek is mi valósuljon meg, és ennek a szóvalásnak az eredményét fogadja el a közgyűléstojlik egy formális döntéssel, és kezdődik a megvalósítás ezeknek a Végül, de nem utolsó sorban, akarja kommentálni azt a nagyjából 39-kor megjelent hírt, mely szerint 13.932 az új fertőzött. Ugye ehhez hogy kommentálná azt a hírt, hogy 13.932 az új fertőzött, ugye ez a 39-kor, 843-kor koronavírus.gov.hu-n megjelent hírt, tehát azt mondja, hogy 5108 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, 193-an vannak lélegeztetőgépen, 101-en haltak meg, és a, a tesztelés kiszámíthatatlansága vagy kiszámíthatósága oká megfelelő rész aláhúzandó, most 13.932 újfertőzöttet találtak. Ugye, tegnap néztük meg az adatokat a szülelési operatív törzs keretében. Mi azt látjuk, hogy a csúcson, az újfertőzések számában túl vagyunk Budapesten most már talán kb. egy két hete, a, az adatokat nézve a mondját, mozgó átlagot számolunk, hiszen hétvégén nem közölnek adatokat, tehát emiatt nehezebb összehasonlítani a nap per napot. De a, a mozgó átlagot nézve az látszik, hogy az országosan is csökkent az új feltényüttek száma. Most már sajnos viszonylag tapasztaltabbak vagyunk a, a, a ennyi hullám után, hogy hogyan mozog ennek a... a Vírusnak a dinamikai, ugye először mindig Budapesten szaladnak fel az esetszámok, sajnos Budapesten emelkedik meg a halálózás majd elkezd csökkenni Budapesten, majd elkezd csökkenni az országban is, és nyilván kell körülbelül az új fertőzéset csúcsától számítva 2-3 hét, amikor a kórházban ápoltaknak a száma, is csökkent. Oké, okay, de azt kell, hogy az a fővárosra ebből adódik-e bármi? Jelenleg nem látunk semmi, hogy be kellett volna vezetni. Az idősotthonban e, szerintem szigorúbb a rend, mint amit az NNK magában megkövetel, és helyesen e, e, szigorúbb. E, több idősotthonban tapasztaltunk növekvő esetszámot, de szerencsére e, tüneteket nagyon minimálisan, az idősotthonban nagyon nagy átoltottak az idős dolgozó munkatársaink is jelentős mértékben átoltottak, akár harmadik órát is. Tehát ez ez azért megvédi az intézményrendszerünket attól, hogy berobbanjon a, a járvány, úgyhogy most egyéb szigorú nem látunk szükségességét. Köszönöm a rendelkezésre állását, és külön köszönöm, köszönöm azt a korrektséget, ahogy nem megtalált. Viszont hallásra. És akkor jó Igen, viszont hallásra. Önök kisamburust hallották, Budapest főpolgármester helyettesét.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 Hogy szomorú embernek lenni, és szörnyűek az állathős igék, és a csillagszóró éjszakák ma sem engedik felettetni az ember szépbesző tidét. És akik még vagytok, őrzőn árván, őrzők, vigyázzatok a strázsát. Olyan helyen van, Bigel Ászló, ahol nem tud rendelkezésre állni, de nagyon készségesen válaszolt az sms -eimre. 9 óra 21-ig tart a mai műsor, addig még van durván 6-7 perc. A bármilyen módon be akarnak kapcsolódni a műsorban 061-712-42. Mindenki visszajelzett, holnap fél nyolctól Hajnal Miklós, nyolctól tól Evics Benedek, fél kilenctől pedig. Füriás Balázs lesznek a vendégeim a pinteket is ismerik 7-10, Filipov, fél 8 Navracsics, 8 Horváth Csaba, fél 9 után Nemes Gábor így megy ez aztán valahol meg kell szakítani mert, mert függet le attól, hogy nagyon élvezem 061-712-42 Reflexiók vagy bármi más a levezetés pillanatai. nulla egy először egy 712 másodszor Csígy, Isten vagyok. Szia, édesem! Remélem, Gyakran hogy vagy ter... emlegetve, csak szeretném neked mondani is. Hát, mit is mondhatnék? Egyrészt hát ajánlom is. Másrészt, másrészt azért remélem remélem nem mindig csukranak a, a, a már nem is lévő fölmenők. Nem, Milyen... nem, én, én alapvetően mindig érted drukkolok. Néha nem ah. könnyű. Figyelek. Hát, néha nem könnyű, de napról napra egyre könnyebb. Igazából én úgy engedném el e ezt, ami közös kis néhány perces reggelinket, hogy, hogy, hogy én ma követtem el azt először, elkövetés, szóval ma történt az először, hogy annyira nem láttam ki a fejemből, hogy itt ültem a gép előtt és néztelek és hallgattalak benneteket, hogy, hogy, hogy nem tudtam nem elaludni, majdnem, mármint, hogy nem miattatok, szépen egy, elkezdtem olvasni a kommenteket, és tudom hogy, tudom, hogy normális ember kommenteket nem olvas, vagy az ember nem olvas kommenteket, az ember nem, de én igen, néha nyilván minden saját dolgomhoz is elolvasom a kommenteket, mert az fontos, egy élő cset, én nem, én nem gondoltam, hogy ez ennyivel túlvás, vagy sűrsebb, vagy, vagy mélyebben, mint a, mint, a, mint a kommentelés, és nem akarok itt lapos szerte moralizálásba vagy bele. De hajj rá, hát a kommentek, akkor jó, mert amúgy imádok moralizálni, főleg így, így igazából reggeli előtt, hogy gyönyörű nevű emberek, mint, mint például, ezt szabad mondani, mert hát itt, itt látszik végül a meg hogy mit ír. Ilyen névvel, hogy onnan haraszti, haraszti anna, így, hogy Anna Haraszti, ami uh, majdnem, egy, majdnem egy tökéletes adoniszi kolón, a pexometer vége, hogy tud valaki ezt leírni, hogy tud egy uh, 50 éves tök idegen nőt uh, uh, leklárikázni. Már persze nem tudom, hogy, hogy a, uh, a lehet. A műsor de... korhatáros nyugodtan mondhatod, hogy mi a szöveg. Ennyi. Vagy, vagy most azt szinte, hogy a klárika itt valaminek a behelyettesítése, vagy, vagy mire gondoltál? Hogy nem, hogy jó, akkor nem mondd, mondd el, hogy, tehát, hogy ne, ne rövidd is. Nem, csak, a, csak a nevét nem voltam benne, biztos, hogy mondhatom. A Mondhatod. csetelőnek Haraszti Anna. Anna Haraszti gyönyörű név, és ilyen gyönyörű névvel makizajozni, meg klárikázni, úgy személyeskedni, hogy igazából eh, van, is szegény Annának, paninak, Pankának, eh, eh, Annusnak, Ennihovanak, nem tudom ki hogy nevezi, több mindegy, hogy így kik ezek az emberek, meg mi, meg hogy, meg, és tényleg nem akarok itt 41 évesen belemenni abba, hogy amikor engem megtanítottak, nem vagy újsággépni, hanem egyáltalán létezni, akkor az egyik első főszabály volt, hogy nevekkel nem viccelünk, azért nem, mert az teljesen tanulálja minden érvemet, Tehát, Ez ö, így van. Ö, aztán ö, azt látom, hogy Kocsis Zoltán miket ír, ö, és nyilvánvalóan nem az a Kocsis Zoltán, sajnos több okból sem, ö, de az is elképesztő, hogy milyen ö, fontos, ö, ö, egyszerű hétköznapi, aztán nagyját tett ö, nevekkel, nem az, hogy hogyan élnek vissza, hanem hogy mit történnek. Tehát valaki Chopin játszik, nem tudom, valaki meg anyázik ö, ö, fialánál. Ö, Arról nem beszél, hogy, hogy, hogy, hogy ez a kocsis megkérdi egyszer csak, hogy mi lesz az ebéd, és ö, valaki a nézést sereg soréból rávágja, hogy Farhát. É, ami persze tök lapos és tökörtető és persze még egy pár, pár hónapig ilyen farhátosak leszünk, de hogy aki ezt rávágja, az a trafikos csilla. És eh, eh, ahogy imádom az Anna Harasztit, meg a Kosi Zoltánt, legalább annyira imádom a trafikos csillát, és eh, igazából arra szeretném kifuttatni ezt a, a, a lapos és nem turizgalmas eh, monológot, hogy, hogy igenis maradjon meg minden csetelő kommentelő ö, ö, olyan fékevesztetnek, amilyen éppen most, vagy olyan béséketnek, amilyen most, mert, mert hogy ö, hát ö, nem, csak, tehát, nem csak a kommunistából, meg a náciból jut nekünk olyan, amit hát krázi megedelem, hanem a kommentelőből is, meg a csetelőből is Kocsiz még jobb, még jobbat is kaptunk, mint ami amúgy Járna vagy Dukána. Hát ö, trafikos csillából nem biztos, de majd egy ilyen következő koncepció alkalmával visszatérünk rá. És Mindenféleképpen semmi. szeretnénk neked valamit mondani, és Na. nagyon örülök, hogy telefonáltál amikor a Szilágyi Liliánás beszélgetés, illetőleg hát ugye az édesapjával és a hugával volt, akkor utána három olyan telefonom volt, akik egyikőjük sem gratulált vagy nem gratulált a műsorhoz, mindegyik azt jelezte, hogy előző nap is telefonálhatott volna, de ő valamiért nem telefonált, és mindegyik elmondta, hogy azon kívül, hogy nagyon érdekes megközelítését hallotta a történetnek, ők konkrétan, mint az ügy szereplői, vagy ö, konkrétan ismerve a szereplőket, mennyiben módosítanák az elhangzottat, ami nagyjából olyan volt, mint a vasbeton, hiszen elhangzott a beszélgetés, ahhoz utólag hozzátenni már semmit nem lehet. Ha ezt megpróbáltam volna, teljesen hiteltelennél váltam volna. Érdemleges információkat osztottak meg velem, Elmondták, hogy ezt soha a büdös életben nem fogják elmondani nekem műsorban, és azt is elmondták, hogy ha én elmondom névvel telefonszámmal, hogy mit mondtak, akkor beperelnek. De ezek nagyjából hármied órás beszélgetések voltak, amelyekben én nagyjából 5 percet beszéltem, és a másik fél beszélt 40 percen át, úgy, hogy közben nagyjából azt érzékeltette, hogy neki alig van mondandója, de ezt az alig mondandóját ezt nagyjából 40 percig mondta. Én teljesen, tehát oda voltam és vissza, hát ugye egyfelől nagyon sajnáltam, hogy ezzel nem rendelkeztem másfelől ez iszonyatos mennyiség információ, ez az embert hihetetlenül fel tudja dobni, ez a szexuális izgalmat tud okozni, tehát egy olyan potens érzése van az embernek, ami belejött, semmit nem tud vele kezdeni, de egész egyszerűen csak a foglalkozásával kapcsolatos hozzáállásában egy olyan adrenalin, egy olyan izgalom, ami fogalmam nincs, hogy az asztalosoknál hogy van, de nyilván az asztalosok is a maguk módján ezt meg tudják élni, és ez rám hihetetlen módon hatott. Én aznap és másnap elsősorban mások telefonjai alapján értesültem arról, hogy a műsor kapcsán hol indultak hihetetlen Facebook folyamatok, amelyekbe beleolvastam, és hát mérhetetlenül felhúztam magamat, Jó. és aztán rájöttem arra, amit még eddig soha nem tudtam így megtenni, hogy én a magam részéről ezt abba hagyom. Tehát nem azok tudja, az emberek, akik felhívnak telefonon, és elmondják, hogy ők mit gondolnak erről, és ezt a fáradtságot vállalják, oké? Okay. Itt valaki úgy bőget valami izét, valami fűkasszát, hogy ez még ide is behaladszik. Oké, okay, ez ugye nincs szigetelve. Pedig hát amúgy kaszás pár megállóval odébban. Lehetséges, de itt valami nagyon bug. Na mindegy. A másik pedig az, hogy, hogy egész egyszeren azt éreztem, hogy mint a viccben, hogy valaki szembe megy a forgalommal, az egy mindenki és a már a beszélgetésünk elején említett közös ismerősünket felhívta egy másik közös ismerősünk, és azt kérdezte, hogy én hogyan bírom azt, ami az én műsorommal kapcsolatban a Facebookon zajlik, és az az érdekes, hogy erre ugye azt lehetett válaszolni, egyrészt az illetve nem tudom pontosan mit válaszolt, de ha én válaszoltam volna, azt mondtam volna, hogy sehogy, mert egész egyszerűen nem vagyok értesülve róla, és ez egészen szoros összefüggésben van azzal, amiről te beszéltél. Tehát, hogy a, mert ugye az ember a visszajelzéseket akkor is figyeli, ha azok számára kedvezőtlenek, mert a visszajelzésnek nem az a lényege, hogy kedvező legyen, hanem a visszajelzés tartalma. De az a tartalom, amit te néztél, és amit én a saját műsorom kapcsán néha-néha nekem van egy Facebook csoportom, ami az én műsorommal kapcsolatos, azt már nagyon régóta nem nézem, de hát vannak más csoportok is ugye, amelyek most ezzel az egy konkrét műsorral foglalkoztak. Egész egyszerűen mintha egy másik műsort hallottak volna, hogy valami nem tetszik benne, azt értem, de hogyha olyan részleteket vesznek elő, amelyek egész egyszerűen tárgyilag nem állják meg a helyüket, én mindenkivel külön-külön nem tudok leállni vitatkozni. Úgy döntöttem, hogy én ebből kiszállok, és amire korábban nem voltam képes, most meg tudtam tenni, tehát az, hogy engem ez zavar-e vagy sem, ez nagyjából mint a a Csukott ablakok tőlem 100-200 méterre csinálja de közvetlen élményem nincs ezzel kapcsolatban, és hát ezt a világot hoztad most be a magad költőiségével. Ó, Ez, amikor az embert közvetlenül érinti, akkor nagyon-nagyon hülye érzés tud lenni. Uh, igen, tudom, vagyis, hogy nem, nem annyira tudom, csak gondolom, illetve hát, régen azért nekem is voltak olyan egy-két, három-négy dolgaim, amelyek úgy nevezett kontroversal dolgok uh, voltak, vagy lehettek, szóval kaptam én is ezt, azt azt, de hát nyilván nem annyit. És ezt most, ezt most csak leírólag mondom, nyilvánvalóan nem annyit, mint te. Egy, figyelj, nincs jelent, igazán a szám az mennyiség és nem minőségi kérdés. Egy olyan dolog, ami egész egyszerűen igazságtalan tartalommal bír azzal a kapcsolatban, hogy te mit tettél, az az ember már úgy ki tudja hozni a sodrából, és az, hogy az ember mindenkit meggyőző. Figyelj, a legjobb példa az volt nekem, volt egyszer egy hajra MSP s történetem, és valahogy Győrben a, hiszem, hogy csalod. nem, nem csalod. olyan nem volt és Győrben évekkel később mentem a főutcán utcán, és ha hiszed hanem ez tényleg Vudi négy idősebb ember rólam beszélt a Hajrám Eszpéről. és én oda mentem hozzájuk és mondtam nekik, hogy én Fiala János vagyok, ez az én történetem amiről ők beszélgetnek az nem így történt, és mire azt mondták, hogy há mi nem hiszük el, hogy te a fiala János vagy, mi tudjuk, hogy mi történt, és akkor ott egyszerűen szembesültem valamivel, amit soha nem fogok elfelejteni. Mm. Én, én már a határán voltam annak, hogy előveszem a igazolványomat, de aztán rájöttem arra, hogy ez talán mégsem megfelelő megoldás. Hogyha ők ragaszkodnak valamihez, ami nem igaz, akkor nekem kell tudni őket elereszteni, ha már ők egyébként nem tudnak elereszteni engem. És itt, és itt amúgy tényleg összeér az, hogy a névvel való viccelés az annulálja az érveket, illetve a, a, a, a gyakorlatilag akár egy műsor, akár egy, akár egy politikai beszéd, akár, akár egy magánbeszélgetésnek a részleteit nem úgy visszaadni, hogy azok valóban az Azzal tényleg nehéz vitatkozni, mert hogy, mert hogy akkor mivel vitatkozom el? Jó, csak kitek ugye kell, én a Filipovval való beszélgetésben vagy most vele, tehát ugye azzal szembesülök, hogy ugyanakkor ez egy másik világ. Tehát két lehetőség van, vagy több lehetőség van, a részt veszek benne, nem veszek benne részt, figyelem, mint az akváriumot kívülről, vagy még kívülről se figyelem, mint akvárium, Ugyanakkor azzal szembe kell nézni, éppen a te elmondásodból adódóan, hogy ez a világ létezik, és hogy ez a világ egyébként mennyire virtuális és mennyire nem, ezzel azért kell óvattal lenni, hiszen egy közös ismerősünk, egy másik közös ismerősünket arról kérdezte, hogy hogyan hat rám ennek a virtuális világnak a fenyegető megnyilvánulása, amelyről én azt mondtam, hogy. Én ebben nem vagyok tisztában, és akkor két dolog van. Vagy becsukom a szememet, és valójában vaknak tekintettem -e, magam, vagy tényleg egy olyan dolgot teszek, ami megtehető, mert könnyen lehetséges, hogy ebből a virtuális valóságból egyszerre egy reális valóság lesz, ami ugye tautológia, de ebben együtt elképzelhető fogalmam nincs. El tudod azt képzelni, hogy a Facebook valóság egyszer igazi valóságá váljon? Én máshogy fogalmaznék, én nem tudom elképzelni, hogy a Facebook valóság ne váljon még uh, kis tisztában uh, valóságos, valósággá, uh, nem csak, hogy majd, vagy nem csak, hogy tegnap előtt, hanem, hanem folyamatosan. Mert de... hogy már most az? Hát valamelyes, nyilvánvalóan, hiszen a Facebookon, de ennyi itt a Youtube-on is többnyire, valós névvel és néha még fényképpel, adatlapokkal a háttérben, meg családokkal, meg kisautókkal, meg gyönyörű paranyos kiskutyákkal úgy kurványáznak emberek, meg úgy ídoznak, hogy, hogy azt nem mondom, hogy öröm nézni, de hogy füstöl. Tehát, hogy, hogy, és, és, én nem, és én nem gondolom, hogy, hogy azok az emberek, akikből ennyire biztosan minden egyes alkalommal kiszakad a, nem tudom, a, a, a, a, az excrementum a szájukon, dölti felé, azok, ha nem is pokvetlenül ilyen féktelenséggel, vagy ennyire nélkül, de hát azok, gondolom, hogy a fodrásznál, a postán, a... a, Jó, az a... a kérdés, pontosan ez a kérdés, hogy te azt, amit ott tapasztalsz a Facebookon, mennyire látod a fodrásznál, a postán? Hát ö, ö, szerencsére van egy olyan buborékom, ö, ö, és most örülök a buboréknak, tehát van egy olyan buborékom, amelynek tagjai, noha nincs reprezentatív felmérésem, de gondolom, hogy, hogy, hogy jelentős részben nem feltétlenül csak a, a, az elemit, hanem, mit tudom én, a nyolcátános néha még az érettségét is megcsinálták. Ne Isten még diplomáik is vannak, attól persze bárki lehet ilyen vagy olyan vagy olyan de, de, de eddig szerencsére megkiméltek a ismerőseim attól, hogy, hogy, hogy, hogy úgymond végképp csalódnom kelljen az emberi nemmel. Tehát hogy én nem hiszek abban, hogy, hogy, hogy megérett a világ a pusztulása a világ, azóta pusztul, amióta van. Tehát, hogy, hogy megérte persze, hát egyfolytában érünk arra, hogy, arra, hogy pusztuljunk, azért születünk, hogy meghalljunk, ám ugyanakkor az idő az csak telik, de nem múlik, ahogy, ahogy Kraszna László van szépen megérte volt. Én így azt mondom, hogy, hogy, hogy hogy ez jelen való, magánvaló, illetve jelenvaló közvaló a Facebook is. Én, én legalábbis gyakorlatilag nem véletlenül nem osztok meg sok mindent, de ha véletlenül mégis megosztok, vagy kommentelek, valamit, az száz, vagy legalábbis uh, remélem, hogy 80-20 százalékban uh, önazonos velem, vagy hogy velem azonos, vagy hogy uh, ugyanazt mondanám most neked telefonban, vagy ugyanazt uh, mondanám a szerkesztőségben, persze Attól függ, hogy melyikben, mert azért valahol vigyáznék a számra. Na, de hogy uh, ugyanazt uh, mondanám, uh, uh, így is, meg úgy is, meg amúgy is, és azt szeretném hinni, hogy az emberek uh, többnyire a reflektált emberek, hasonlóképpen uh, lehetnek ezzel. Így aztán nincsenek afféle, uh, illusión, hogy a féle illúzióim, hogy a Facebookon uh, kibocsátott gyűlölet meg, és per vagy uh, az a szeretet, uh, uh, sokféle szeretet nyelven megfogalmazódó uh, szeretet, amit ott az ember tud kapni, és nem feltétlenül az üres, uh, gratulálok, meg szívecskékre gondolok, amelyetlen ö, ö, épp ö, magyar, ö, visszafogott, kedves ö, emberi mondatokra, melyeket egyébként ugyancsak lehet a komment szekcióban ö, találni szól. Én nem ö, gondolom, hogy az emberek mások volnának itt, ö, meg ott. Lé, ö, lényegében százszor is végig is ugyanak vagyunk a klaviatúra előtt is, mint amúgy, mint amúgy a közérben, csak nem feltétlenül engedjük meg magunknak, hogy, hogy ezt mások is meg tudják rólunk. Köszönöm szépen. Köszönöm. Köszönöm. Köszönöm. Dörö.fialajanos.kukat.gmail.com Minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás. Hanem ez volt az utolsó, holnap hat után, de még hét előtt találkozunk. 8 Hajnal Miklós, 8, György Javis, Benedek, fél 9 pedig. Pülyes Balázs vigyázzon a hábra.